način, na redu imamo vaše pitanja i uzela ovu pomoć odgovor na njih pošto imamo poprilično dosta velik broj pitanja, da odmah krenimo. prvo pitanje Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh alaikum wa salam wa rahmetullahi wa barakatuh propis potiranje po čarapama mi je jasan, ali me interesira da li je vrijednije ukoliko čovjek peri svoje noge prilikom uzimanja abdesta s tim da je i potiranje dozvoljeno. Ali, da li postoji argument koji pravi razliku između ova dva načina uzimanja abdesta? Da vam vala podar svako dobro. Znači, pitanje govori e, o vrijednosti uzimanja potpunog abdesta i tmamolobudu tako zvani. E, odgovor na ovo pitanje sljedeći da Postoji šeriatski uh, argumente, odnosno hadis ili više njih, u kojima je potvrđeno da je vrijednije i bolje uh, uzeti abdest u potpunosti, znači oprati noge, pogotovo u vremenima kada, kada, kada je velika ladnoća i kada je, uh, kada je teže podnijeti uzmanje ono sopranje uh, dijelova tijela. Pa tako imam hadis koji vidijimo muslimu Sunni Muhameda muslim, sa Hijro, od Abu Hurajre radijallahu anhu. Da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ala yadukum ala ma Kaže, da vas uputim na ono zbog čega Allah subhanahu wa ta'ala briše grijehe bih i bihi bihi i podiže zbog toga stepene i dređe kalu odgovorili su Bela ja Rasulallah svakako Allahu poslaniće pa je rekao poslanik salallahu alaihi wa sallam is bagul vodoi alal mekarih kaže znači poslanik salallahu alaihi wa sallam je sada naveo koje su te ostvari uh, sa kojima Allah svanu tala briše grijehe i e, podiži i povećava daređe u dženetu. Pa prva od tih stvari je is bagul vudu alal mekari e, upotpunjavanje abdesta e, u teškim situacijama odnosno tumačenje ovog ilahadiza je da se upotpuni abdest u smisu, znači da se uzme potpuno onako kako se uzima znači e, ispunjavanjem svih suneta poznatih da je sunet tako abdesti. abdestit, abdestit ne samo znači važiba nego i suneta abdesta i to e, a, time, a time se podrazumiva i pranje nogu, a ne potiranje po čarapama ili mestvama, ili obuči e, i to u stanju Kada, a, kada čovjek kada je znači neprijatno i, i nezgodno i teško i ružno da se koristi voda a, prilikom jel, a, žestoke hladnoće ili čak jel, i, i, i suprotno tome jel, velike vrućine znači ovaj dio hadisa direktno govori o temi znači iz do vodu ala mekari upotpunjavanje abdesta a, u teškim situacijama teškim stanjima a, odnosno hladnoće ili vrućine a uh, onda je poslanih salavatom naveli i ostali. Uh, i ostale stvari zbog kojih Allah subhanahu wa taala briše grijehe i povećava darege, a to je wa kathratu al-khata, al-khuta, i mnoštvo koraka uh, prema mešdžidima, odnosno uh, što više kretanja, hodanja, pješačenje uh, prilikom odlaska u mešhide. Vonti veru salati, ba, bade salati, i čekanje namaza, znači sjedjenje u mešću do čekanja namaza, bade salati, nakon klanjanja nekog namaza, recimo do dojacije, do ili nekog dru, neki drugi namaza. Fezalikumu uh, ribatu, fezalikumu ribat, pa kaže to vam, je, to vam je ribat, ribat znači bu, uh, u dosnom smizu, uh, srežarenje na lahom putu, Uh, pa to vam je putu. Odnosno, po tim se misli uh, da je to, znači, da su ove stvari koje su navedene, ovdje ove, ove tri stvari, da su to stvari koji mustehab koji su požene, da ih čovjek radi, uh, radi Allaho Đelešanuhu, kao što, znači, iz pokornosti prema Allaho Đelešanuhu, kao što muđahid, kao što muđahid, jer uh, uh, zarobi, samog sebe stražareći na lahom putu. Dode je Allahu boras na putu, a to je stvar ribat. Tako da su ove tri stvari upoređene sa ribatom. Stražarenju na lahom putu, na, misli se je u toku džihada. U hadisu spomenite ove tri stvari, spakulo druh ad-mekarih, upotpunjavanje abdesta a, u teškim stanjima, lado noči do Druga stvar ketretu za huta ili mesad, mnoštvo koraka prema mešidima. I treća stvar o vantizaru salati, bad salati čekanje namaza, nakupanje namaza. E znači ovaj hadis a, direktno govori o onom što je to pitanje, a to je jel, da je da je upotpunjavanje, upotpunjavanje abdesta u teškim stanjima uh hladnoć i dobročini da je da je bolje i vrednije od uzimanja mesha po po čarapama što je dozvoljeno što je olakšica je. Allah zna najbolje. I tim sam zato odgovorio na ovo pitanje. Sljedeće pitanje uh, u njemu je došlo. Assalamu alaykum. Alaykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaže Bilježi Imam Buhari u Sonu Sahihu od Ebu Malika da, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao zaista će se u mom umetu pojaviti ljudi koji će dozvoljavati nemoral svilo alkohol i muzičke instrumente stanovaće u brda a njihov pastir stoku će im napasati doći će im siroma tražiti pomoć pa će mu reći da im dođe sutra i zade, zadesit će i strašna noć Allah će brda njih a od neki će načiniti izobličićeni majmun i svinja do drugih dana. Znači hadis uh, Uzar kaže hadis iz Biladži broj 590. Evo da audi venmažebe ikita berani ibn Hibban, ibn Abi ibn Asakir e, to u zagadi, kaže zanima me, da li je u dokazivanju dozvoljeno koristiti samo prvi dio hadisa kako ne bi nekom ovaj drugi dio hadisa koristio kao uh, kao Kako ne bi nekome ovaj drugi dio hadisa koristio kao isprikaz za nešto od ovih zabranjih stvari hadis hadisu. Da li vam je poznato, da li se drugi dio hadisa već obistinio, Allah vas nagradi svakim dobro. I još ima nastavak pitanja, kaže se nomadiko, samo bih se nadovizao na ono pitanje o tome... E, da će se pojaviti ljudi koji će ohalaviti nemoral, svilo, alkohol i muzični instrumenti i a, postaviti još jedno pitanje. Šta znači u hadisu, a od nekih će našiniti iz obličine majmune svinje na sudnih dana i e, gdje možemo danas naći tragove tih ljudi, Allah on dao svako dobro. E, Odgovor pitanje sljedeći, znači hadis o kojem je riječ, u stvari hadis koji je bilječ Buharijoskom sahihu. E, taj hadis na aravskom glasi, le je ne, min ummeti jaqvamun, bit će u mome ummetu, ljudi, jeste hilune al hirra, val harira, val hamra, val ma'azif, koji će ohalaljivati. Uh, znači uh, polni organ, misli se na zinaluk. Znači, uh, prije odgovor koji je u pitanju, nije precizan, se kaže nemoral, nemoral imaju jako široko znađenje, nebo isprav se kaže zi, uh, zinaluk ili polni organ. Znači, pojače se ljudi koji će ohalaljivati polni organ, Vole harir, znači svilu, misli se narodnom muškarcima. Vole hamre, odnosno vino, bukvalno vino, otvar misli se na alkoholna pića. I na raziv muznički instrumente. I u nasavku hadisa, Vole jenzi lenne aqvamnila dženbi alemin. Kao što došlo gore ili spomenuto u prijevodijel, stanovaće u podnožju brda da će doći jedna skupina ljudi koja će biti jel, uh, u podnožu brda, kaže jeruhu aleihim bisarihatin lehum, uh, a njih upasti stoku da će im napasati, sariha stoka, uh, kaže je'tihim uh, lihađatin i doći će im, uh, misli se ovdje uh, uh, za svoje potrebe, uh, tražići pomoć, proseći, i kaže pa ćemo biti rečeno ufajeku, luna, irđa, ilena, gada, ašambitraceno pa dođeno sutra i kaže fa yubay fa yubituhumullah i kaže pače ih allah i kaže i zadeća se strašna noć fa gatla stvari ispravno ode znači allah shallahu yuhlikuhum eh, Pre, prevedeno je gore u pitanju i vratno to neko prvo i zadeća se strašna noć eh, i i eh, ispravno značenje ode fa yuhlikuhumullah la shay'an unistiti kaže o vojada al-alam kaže alaše brdo nanistrovati wa yamsakhu akharina qiradatan wa khanazir ila yawm al a neki hodnieje na cinti i uh, uh, majmune uh, ne znam od od odtkuda od, od, od, od, od, prilika visobličene uh, maimune uh, i svinje do su dana to je tekst hadisa uh, hadis je vjerodostojan, znači Miljaki Buharija oko njegove vjerodostojnosti e, skoro da nima razilaženja kod učenjaka hadisa e, osim što se prenosi od e, Ibn Hazma poznatog učenjaka za hirijskog mezeba prenosi se od njega da je on ovaj hadis ocijenio slabijim Uh, i zbog ocijene ovog hadisa slabim, on je čak i dozvolio da da se koriste muzički instrumenti i da se sluša muzika. Uh, njego, njegova ocijena ovog hadisa je došla sa strane da ovdje u ovom hadisu ima prekid u lancu prenosilaca i da je to zbog toga da hadis slabi, tako dalje. Hele, međus da ne duljem oko toga, e, oko tog e, što je on našao kao mahanu u uglavno ono što je bitno da se spomini tu, da je u stvari jel, da su učenjaci hadisa, da ne spominjem vrijedom, da su učenjake koji su odgovorili na na, ovu, na, ovu, na, na ovo što je Ibn Hazim prigovorio hadisu, odnosno ne samo da su prigovorili, nego su optužili jel, da je time e, jako jako mnogo prošulao i da je debelo pogriješio i čak su nadovezali za ovu stvar e, nešto što je vezano za Ibn Hazma a to je u stvari da Ibn Hazm iako je bio imao veliko znanje i veliki e, e, znači koji veliki fadl i bio veoma inteligentan i pametan čovjek Uglavnom zanje kažu, jel, da naводи koji su učeniaci muhadisi kažu kaže Leisa Tabil ibn Ba'i fi itla' ala kaže nije imao dovoljno znanja u kaže u e, i načitanosti e, u hadisima rivajetima hadisa i u rawija poznavanju ravija. i zbog toga je upao u ovu grešku da je ovaj hadis ocenio slabim E, do te mjeri je neki učenjac spominu kada govori o odgovornom Ibn Hazm do te mjeri znači Ibn Hazm znači imao nepoznavanje određen, o, o, imao nepoznavanje o određenim ravijama da je čak a, za imama Tirmizija koji je napisao znači knjigu sahibu Sunen džamiju hadisu što je napisao što je poznati tirmizi za, za tog učenjaka je on rekao da je međhul, jel, da je nepoznat jel. znači da mu je, da mu je sa te strane jel, fallo, da su mu fale određene stvari koje treba da izući i nauči e, doti, znači zbog toga jel e, Muhammed ibn ibn Abdul Hadi poznati učenjak, velik učenjak hadisu a inače učenik od ibn Tejmije Uh, kada govorio o Ibn Hazmi jel prigovorimo sa ove strane i rekao za njega kaže u bahu wa kathiru ala tasih al-hadis on je veoma mnogo griješio kaže u ocjenjivanju hadisa uh, ocjenjujući neke uh, vjerodostojne a neke slabe i kaže i govoreći ci ostani maravia pravi znači velike i ogromne greške e uh, I toga kako kaže Šejh Albani jel uh la yuhad kalamuhu kaže ne uzima se njegov govor o hadisima osim kaže il ibadet tethbit osim ako što čovjek provjeri dobro jel ocjen od tog hadisa njegovu vjerodostojnost i greška unutar tog hadisa i tako dalje i da ne govori na na nabra dalje uh, narodno ni ovo jedino što je govoreno uh, ibn Hazmi ibn Hazmi pregovoreno je mnoge stvari sa strane akide jer sa strane akide kao što kaže jel ibn Abdul Hadi uh, ibn Hazmi bio jahmi odnosno bio džahmija po akidi odnosno nije priznavao, nije potvrđivao Allahova uh, imena nije Allahova lijepa imena i svojstva, nije uh, potvrđivao osim određena imena, tako da je sa te strane otišao u veliki dalalet uh, razlog tome mnogi učenjaci navode razlog tome je bio što je Ibn Hazm bio se, bio se posvetio što se Ibn Hazm bio posvetio uh, filozofiji, изучаvanju uh, filozofije, znači uh, logike, mantika, uh, i utoma je uh, imao uh, bio mnogo načitan, tema se mnogo bavio i tako dalje, tako da je to uticalo na njega. Uticalo na njega da je sa uh, da izdanu je Vladimir Azoga za, zašto je uh, došao sa bahtom domaćim i i govoru u određenim akademski pitanjima tako da imamo održinj učenjaka jako žestok uh, govor o ovom ovom učenjaku sa strane Akide i njegovoj održinjoj domaćini Avalkide. Evo, najs važno što nas interesuje je ovaj hadis, znači koji je vrednostojan. I svaki govor, svaki govor koji se vraća na Ibn Hazma po pitanju ovog hadisa je ništa nije vrijedan pažnje jer su to jel učenjaci Otama jel završili priču i i otprilike ono što sam ja naveo jel uh, a to je da hadis vjerodostojan i da, da, da mu nije skoro niko pri, e, prigovorio e, u ozbiljnom smislu da je vrijedna ta prigovora e, osim bin Hazma, a njegov stanje je po pitanju toga poznato. Ono što nas interesuje ovdje u stvari ovaj hadis ovaj hadisma e, kao što novi dijel e, Ibn Hajar u svojoj velikoj encikopidijskoj knjizi e, Fethud Bari e, navode, navodeći e, koristi i fajde ovog hadisa naravno je prije svega hadis ukazuje na jednu vrlo bitnu stvar a to je na, na zabranu na zabranu alkohola odnosno spomenuto vino koji je poveć malo učinjaka zabranjeno da nalazimo detalje toga e, Ibn Hadjar je detalje toga i od, određeni, e, određene stvari oko, oko koje su učenjaci razilaze i dao odgovor na nji e, ono što nas interesuje a to je ono što je došlo u pitanju da na njeg odgovorimo također ova hadis je između ostalog ukazuje na na zabranu e, ala tul az, azfi od tarbi odnosno na muzički na zabranu upotrebi muzičkih instrumentata. osim ono što je došlo iz uzetaka to je e, def duf kako je došlo hadisu, da njega dozumimo koristi u svadbama ženama e, ispravno da to muškarci ne treba koristiti Uh, uh, šta je, ako neko kaže, šta to ukazuje iz hadisa da je to zabravo? Zato što došlo hadisu jeste hilu, ne. Znači, pojavljuće se ljudi koji će ohalajivati, šta? Uh, hirre, vol harire, ohalajivati, znači polni organ, svilu, hamre, vol maazif, uh, alkohol i uh, muzičke instrumente. Znači, uh, to sama, sama ta riješ što je spomenuti da će ohalaljivati to ukazuje znači da je to zabranjeno jel? a da je, da je to dozvoljeno ne bi bilo potrebe jel, da se kaže jel, da je to ohalaljivanje, ako to dozvoljeno u što će se reći zato da je to ohalaljivanje to sa jedne strane, a mi sa druge strane imamo izavršetaka diisa koji ukazuje jel, sve ove stvari koje su spomenute e, znači imaju otprilike isti propis znači i, i polni organ, odnosno zinalog i, nalog, i i e, alkohol pijenje alkohola i svila za muškarce koja po izmači neka zabranjena da, da nosi muškarci i dodate dvije četvrta stvara, a to su muzički instrumenti znači sve je došlo u istom kontekstu i na kraju znači imamo ono strašno da će oni koji da će neki od tih koji se e, koji se ove harame u ovom momentu da će jel da će do, e, doživjeti ono naše spomenuto hadis da će pretvoreni jel da će ih kažniti da će upropastiti a da će biti kažnjen i, i sa time da će neki od njih biti pretvoreni u u uh, majmune i svinje. E, I to je od stvari onaj dio što nas najviše interesuje, a, taj dio koji govori o, o pretvaranju i to se vraća na, ono što došlo na kaj pitanje. E, što se tiče toga jel, a, šta se podrazumijeva pod, pod ovim što došlo u hadisu Uh, našto se misli ovdje kada se kaže jel da će biti pretvoreni da će biti pretvoreni u u uh, majmune i u svinje uh, Ibn Hajar prenosi ovdje da da ustvari da Allah Želešanu kao što ukazuje ovaj hadis da će Allah Želešanu neke ljude grešnike uh, kazniti tako on kaže, jel, badul fusak uqubeten, dunjevijeten, madijeten. Da će kazniti, jel, sa dunjalučkom kaznom, koja se vraća na materijalnu kaznu, na materiju, odnosu na njih same, i kaže, na taj način, fe jemsehuhum, da će ih pretvoriti, wa yaqlip suhara da će promijent njihov izgled. i kaže i čak jel a to znači da će promijeniti i njihov a, njihov razum, njihove mozgove, a, da će biti jel da će biti mozgovi biti poput a, poput mozgova životinja. A, pa tako Laden Hadžer jel u fe, a, u Fethul Bariu kaže jel prenosi a, govor a, šta se podržuje pod tim jel, pod mesham, kako došlo do odvislo, on se pretvaranjem ti nekih koji će biti tako kažnjeni. Prenosi govor Ibnul Arabija, poznatog velikog učenjaka, koji kaže, kaže jahtemilul hakika kema waqa lil Kaže to e, ovaj dio hadisa može značiti znači e, u doslovnom, bukvalnom smislu da će biti tako kažnjeni kao što se to desilo i nekim narodima prije umeta Muhamada s.a.a. kao što se desilo židovima kao što je spomenuto u Kur'anu, u Kur'anskom majetu e, znači to je jedna jedna solucija, jel dalje nasa i u Milarebi kaže وَيَحْتَمِلُوا أَنْيَكُونَ كِنَایَتَنْ أَنْ تَبَدُلِ أَحْلَاقِهِمْ I kaže, druga solucija je to da moguće, da, da, da se time misli u prenesenom značenju, htjelo reči, da će biti njihov ahlak, njihov moral, njihov ahlak promijenjen, da će postati a, poput životinja po svome ahlaku i ponašanju. Znači, to su a, ta dva tomačenja koje je prenesenom Arabiji, i on sam kaže, kultu, vualavalu, el jequ bis jaqo. Kaže, a prvo značenje da se to misli u doslovnom, bukvalno smislu da će biti pretvaranje u, u majmune i svinje, kaže to, a, to, je, a, to je bliže i, i, i priličnije kontekstu hadisa da se misli na doslovno i bukvalno jel, pretvaranje u, a, u svinje i majmune. Dok neki učenjaci kaže jel nema smetnje jel, a, da, da, da, da se uzme jedno i drugo značenje, znači jedna druga solucija. I jedno je drugi stav učenjaka, znači taj prvi stav učenjaka koji kaže da, da, misli da, da, da se cilja pod hadisom, da će biti bukvalno doslov, ta skupina nekih ljudi koji se prepuste tome da će, da će biti pretvoreni u majmune i svinje, a drugi stav učenjaka da se misli u prenesenom značenju, znači da će biti njihovi mozgovi da će njihovo njiho ponašanje, Načini nego razom, nego ahlak i moral biće pretvoren na nivo životinja, da će se ponašati ponašati poput spominuti životinja, a to je poput e, svinja i majmuna. E, i treći taj stav znači kako kaže nema smetnje da se da se spoj drugo, da budu bude, znači bukvalno pretvoreno ili da neki budu bukvalno pretvoreni, a neki u prenesenom značenju. E, dok imam jel dok imam neke savremene učenjake e, da kažu jel pogotovo savremena današnje doba koji kažu jel da, da pretvaranje e koji kad govori jel o pretvaranju e, židova koje je spomenut u Kur'anu u majmunu i svinje e, da to pretvaranje stvarne nije bilo u doslovnom smislu u stvarnom smislu u, u, u, u smislu tijelesnog pretvaranja Nego da je to bilo jel predvaranje e, u, u u smislu jel promjene akhlaka i morala dok se znači to a, taj njihov stav znači ovo govorimo o Jidovima što je u Kuranskom ayatu da to Da, to znači, da, da taj stav se kosi s onim, kako su to tumačili, prvi učenjaci i sa vanjskim značenjem ajeta i hadisa koji govore o toj temi. I zato kaže uh, drugi savrveni učenjaci, kaže da, da se tom stavu ne treba ostvrtati, da on nije ispravan i da nema dokaza za njega. I da nema dokaza za njega, osim što to je ljudski mozak ne može da prihvati kao i da odbacuje i e, da ne uzima jel da, da, da ne uzima kao moguće da se to desi mada u sve druge stvari jel, e, koje su spenesene od kerameta i svega od poslanika se gjeruju, a za ovu stvar koje su spenesene od kerameta u da to, to je da je to nemoguće s strani razuma da budi da se desi pa pa pokušavaju da svedu na ovu stvar e, uglavnom jel e, mnogi srednog učenjaci ne slaži u ovakvom tvađu, pogotovo nakon što je to došlo, nakon što su, jel, učenjaci prvi generacija složni po ovom da se tu misli na da doslovno, bukvalno, pretvaranje židova u, u majmune i svinje. Pa tako je ovaj hadis, jel, u, u tom kontekstu nema smetlje da se tako pretomači i već nam spomenu ta tri stava učenjaka po ovom pitanju. Naravno, hadis ovdje govori, jel, o tome da da da da da da je u hadisu je prijetnja onima koji uh, koji pokušavaju el da samijenjanjem imena nekih harama da dozvole el činjenje tih harama jele uh, što je doslo u drugim šerijaskim tekstovima jele međutim je poznato jele je uh, šerijsko etsko pravilo jele da da illet odnosno uh, zabrana razlog zabrane određene stvari kada god ta stvar prisutna, ostaje zabrana, kada te stvari nema nema ni zabrane. Pa je što se tiče alkohola, jel, dokle god postoje u određenom piću opojnost i, o, o, i, a, i dokle god a, znači, to piće opija, ono ima osobinu a, alkohola, vina, koja je zabranjena. I zbog toga zabranjena. Kada, kada nestane ti opojnosti, kao što imamo bezalkoholno pivo, kada nema te opojnosti, kada, kada to priče ne opija, onda ona jel, gubi osobinu zabrane, znači, da je, odnosno, želi se ovim reći, da, da zabrana, na liježnje stvari, nije došla zabrana zbog imena, zbog zvanja nečega, alkoholom ne alkoholom, pivo ne pivo, nego, nego zbog suštine toga, a, a, zbog suštine zabrana, a to je stvari, opojnost, kada je u pitanju jel, alkohol, jel? ili muzički instrumenti, odnosno jel, bavljenje muzikom, sviranje preko muzičkih instrumenta, bez obzira koji je muzički instrument bio. E, da su u njegre, na koji god se muzički instrumenti izmislili i na koji god se muzički instrument bude svirali, a, a, a, a, a, a, sviranje sa muzičkim instrumentima, odnosno muzika, je zabranjena na osnovu o, ovih šarijetskih tekstova i znači, svoština je ovdje bitna, a ne naziv i ime. E, od prilike jel, To bi bio odgovor na, na ovo pitanje. Nadam se da sam bio dovoljno jasan. Jasan po pitanju ono što se konkretno pisalo. Pitanju, odnosno, a, ima još ovaj dio što je upitan, da, da li se ovo već obistinilo, jel, a, po pitanju te prijetnje koje došlo hristo, da, da će neke ljude a, učin, a, načiniti majmunima izvinjama. Meni nije poznato i nisam uspio naći da su neki učenjaci govorili da se to obistilo da se deslo u ovom momentu. Nisam našao da neko odločenjaka o tome konkretno pisao, a nije to toliko, je, nije to, to toliko ni bitno. E, pogotovo što neki učinjanski kaže da to nije stvar da, da ne mora znači da se to samo jednom desiti, nego se može desiti nekoliko puta na, na nekoliko različitih mjesta. A kada god se pojavi isti, isti razlozi za istu kaznu određenim ljudima. Hele, ne ise. To bio od prilike odgovor na ono ovo pitanje. Sljedeće pitanje... E, kaže u njemu eselam alejkum alejkum selam ve rahmetullahi ve berekatuh kaže koju bilježi e, Ebu Nuajm stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio ajet e, Gospoda tvoj će e, te sigurno dati wala saw fayuti k rabbuka fatarda misin ovaj ajet sure duha kaže e, gospodare tvoj će te sigurno dati pa ćeš zadovoljan biti Kaži, učeći ovaj ajet, poslanik sa lalahu alaihi sallam, plakao i govorio, tako mi je Laha neću biti zadovoljan, sve dok je i jedan moj sljedbenik u vatri. Možete li mi reći nešto više o ovoj predavi, da kao i komentar iste Allah vas nagradio? Znači, ovdje riječ o, o tefsiru ajeta. Znači, ajet u, u suri duha i e, znači, hadijs koji se po, e, spominje u kontekstu ovog, ovog ajeta. E, odgovor na ovo je, prije svega se vraćaju na samo tumačenje ovog ajeta. Znači, e, bukvalan privod ajeta znači, gospoda je to će e, tebi sigurno dati, pa ćeš zadovoljan biti. Pa tako mu tefsir prenosi uglavnom ono što je rezumirao uh, Imam Šavkadi u svom tefsiru Fetom Kadir, pa kaže, jel, uh, značenja ovog ajeta su sljedeće, prvo značenje, kaže, uh, gospodar švoj će tebi dati fetr, pobjedu i na dunjaluku, i kaže i nagradu na ahiretu, znači da će ti pobjetu, da pobjetiš svoje neprijatelje, da uspiješ sa, sa širenjem vjere, i veliku nagradu na ahiretu, kaže fatarda, pa ćeš biti zadovoljan. To je prvo značenje ovog ajta. E, znači ovo je prvo značenje, ajta se ne slaže s onim što se prenosi da je došlo kao u hadisu. Jel? Drugo značenje kaže e, da to znači da ćemo a, Allah Žešanu dati Da ćemo Allahu dž.šanu dati da pa će biti zadovoljan, šta kaže al-Haud ve Šefa'a. Da ćemo dati el-Haud, odnosno izvor na Ahiretu. Nakon što se padu njegovog momenta i Šefa'a, odnosno za uzimanje poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Šefa'at, koji će, koji će sve vrste šefa'ata imati poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da je to u stvari ono što će Allah Žešanu dati poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Treće značenje se navodi kod kod muferisira u utomačenje ovog ajta da znači ustvar, kaže uh, da će mu Allah Žešanu dati, kaže uh, elfa kasrin min luklu in abjed to da će dati, kaže hiljadu uh, dvoraca, vila kaže od dragula luklu a bilo gel luklua, uh, kaže a čija prašina jel čija će prašina biti, kaže poput mirisa miska. I navodijel imam ševkani i kaže postoji mnoga druga značenja koji su prenili mu fesiri. A kaže a vanjsko značenje kaže vanjsko doslovno značenje ovog ajeta u stvari i ono koje je mon nagljenje u stvari da Allah su vana tađe Uh, s ovom poslaniku Muhamadu sallallahu alaihi sallam kaže ma uh, bihi, uh, ono sa čime će biti zadovoljno mihajri dunia u lakir ono sa će biti zadovoljno biti i od, od dunjaluka i od ahireta kaže a od najvažnijih stvari od toga je stvari šta uh, da će primiti njegov šefaat za njegov umet a šefaat poslanika sallallahu alaihi sallam za njegov umet je Uh, poznat, prinesen je uh, to tema za sebe i ona je opšivna da je ne u detalje. Uglavnom, znači, prinske to su ti, uh, ti stavovi učenjaka u tefsiru u značenju ovog ajeta. Znači, prilike, ta tri značenja. Uh, što se tiče i on, on spominje uh, u svojom tefsiru, kada govorimo o ajetu, se, da se prenosio od Abdullah ibn Abbas-a. a uh, da je rekao jel kad je spomenu telo ovaj da je imam objavio ova jajetva da Sofija u Tikarobu kaže Abdullah Nabas kaže da je poslanik sallallahu izloženo Uh, ono što će biti dato u metu umetu od, od blaga je dobrota i, I kaže Allah džanu objavio ovaj ajet i kaže uh, uh, gospoda tvoči tebi sigurno dati pa ćeš biti zadovoljan i kaže bla imam nab pa čemu dati kaže Allah džanu fa atahu fi al-jannati mu kaže 1000 1000 Uh, kasrova odnosno dvoraca kada ti kule kasrin uh, ma yenbađi lahu minil azvađeval hademi i kaži u svakom u svakom dvorcu će biti uh, ono što je nebohodno da bude yal, od, od žena od sluga i ostalog ovaj uh, ovu pradaj bilježi uh, ibn Čerir u svom tepsiru uh, ibn Čerir u taberi u svom tepsiru i kaži Uh, kaže Ibn Kesir kaže hada isnadun sahihun ila Ibn Abbas kaže ovaj ovaj lanac prenosi da sa vjerodostojno uh, Abdullah ibn Abbasa radijallahu anhuma i kaže Abdullah uh, kaže uh, Ibn Kesir kaže wa mithlu hada ma yuqalu illa an tawatifin uh, uh, znači nešto poput ovo se ne može reći znači Abdullah ibn Abbas ne može ovu reči a uh, osim kaže uh, an Te, uh, kifin, uh, od, osim da je to čuo u stvari od poslanika sallallahu alayhi wa sallam, ili od nekoga shabba koji je čuo od poslanika sallallahu alayhi wa sallam. Jer da, da se tvrdi nešto poput ovog da će biti na ahiratu, to ne može uh, jel, neko od shabba tvrditi, onako od sebe samog jel, u svog ištihada, u ovim stvarima nima ištihada i mišljenja. on ovim se može samo preniti od poslanika sallallahu alayhi wa sallam. Uh, dalje, kaže uh, Mufezir il uh, Suddi, prenosi od ibn Abbasa radijallahu anhu također e, a to je ono što da što pitanje kaže e, e da će kaže min, min rida Muhammed sallallahu alayhi ve kaže od, od od tog zadovoljavanja da će biti zadovoljan poslanik sallallahu alayhi ve kaže alla yudkhila ahada min ahli beyti nar da neće nikoga od, od, od njegovih od ahlu beita od njegove porodice uh, uvesti u vatru. Također ovo bilježi Ibn Džerir i Ibn Ebi Hatim. S da Ibn Ketir, jel, nije se osvarnio na na vjerodostojnost ove predaje, uh, a na prijethodnog je rekao, jel, potvrdio je što, što ukazuje, jel, da, da da može biti u njoj slabosti. Nisam imao vremena da, da se ja lično vratim na ovu predaj, da utvrdim koliko je ona vjerodostojna, Uh, prenosu su Hasan al-Basrija, što sliče ovoga ajta da rekao da, uh, odnosno, Gospoda Tvoj će tebi sigurno dati, pa ćeš biti zadoljeno, kaže šta, uh, naš, to se odnosi, kaže, na šefa'a. Na šefat, poslanika sallallahu aleyhi ve sellem, i kaže ovo se prenosi također od Ebu Džafira, Baqira, poznati učenjaki, od Ahlu Bejta. Uh, također, prenose, eh, imamo učenjaka Begavija u njegovom tefsiru slično otprilike prenosi od kao što i ibn Kafir u svom tefsiru a to od ata An ibn Abbas da ata učenjak ata ata bin prenosio od Allah ibn Abbas radijallahu anhuma, da se podobimo a eto misli na šefaat gospoda će tvoj sigurno tebi dati pa će bi uh, za da biti zadovoljan šta to kad šefaat fi ummetihi, da će mu kad će šefaat za njevu ummet tako da će biti zadovoljan I kaže uh, kaže ata da je ovo da ovo stav, uh, odnosno kaže uh, imam begavi da je ovo stav od od ada ovo prenosi također da Ali radijalahu anhu i od Hasana al-Basrija znači da se misli na šefaat poslanika sallallahu alajhi wasallam znači, rošefat koji je pisano drugim hadisima. Uh, prenosi se također hadis koji glaži muslim u svom sahihu uh, da je رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوا اللهم امتي امتي وبكى كذا الله رسولك صلى الله عليه وسلم ركوا او موي اللهم موي موي امتي موي امتك кажу zaplakao je pa Allahu džesanu rekao kaže ja Jibril Kazi, vola ne suuke fihim i nećemo ti e, učiniti nešto nažalvo i loše u, u, u, u, za tvoj obilježi muslim u svome sahihu. E, to je otprilike, jel, on, onaj razimlji koji se mogao reći po pitanju, po pitanju a, tumačenja ovog ajeta, ono najbitnije. E, S tim, znači da ovaj, o, o, kako došlo u pitanju, znači taj div ajet, koji je došao pitanju da je, da je poslanik Salonsim rekao tako me laha neću biti zadovoljan sve je jedan moj sljedbenik u vatri nisam uspio naći da je neko od profesira rekao osim što činime se da, je, da, ima to, da, da imam kurtu bi spomenio u svom tefsiru džamiju ali ahkam il kitab s tim da ocjenu nisam uspio naći znači ono što je pouzdano što je ispravnije je ovo otprilike što sam dosad naveo što je navedeno upoznanim tepsirima, znači Ibiđerija, Taberija, Ibn Keshira, Begavija i Šavkanija, a to gdje se vraća jedna od tri značenja, znači prvo značenje uh, ajeta olesaufa i otika rabuke fetarda, odnosno, tvoj gospodar će tebi sigurno dati pa ćeš biti zadovoljan, prvo značenje da se to, da se misli da će mala Žešanu dati pobjedu i uspje na Dunjaluku i ogromnu veliku nagradu na, na Ahiretu pa će biti zadovoljan, drugo značenje da se misli na šefaat, znači šafat za njegov umet i treće je značenje da će mu dati uh, uh, hiljadu hiljado uh, dvoraca kako je došlo u uh, orivajetu, zato dakle kada je vjerodostojno uh, vjero od Ibn Abbas rad jelohanuma uh, a to, to je jelo od bijelih dragulja uh, čiji je miris jel poput uh, uh, miris miska čija je zemlja mirisa miska uh, i druga značenje značenja koja se manje bitna, glavnom ova su tri, tri poznata tepsira a je ta e uh, isto kao što kaže Al-Imam Šerkan je laza najbolje najispravnije najbliže je to da su stvario odnosi na, na, na sve ono što šahrano što je dao poslanik sallallahu alejhi ve sellem uh, od od onja duňaljske dobrote i od ahiretske izanjege za, za njegovu umet uh, a to je u stvari najbitnije od toga je, u stvari uh, da će se se i prihvatiti dat poslanik sallallahu alejhi da čini se za svoj umet mala zna najbolje. Sljedeće pitanje u, u njemu je došlo e, kaže e, selam alaikum warahmetullahi wabarakatuh alaikum selam warahmetullahi wabarakatuh kaže ima pitanje koje se tiče posta imam polinsku alergiju i sad u periodu e, cvjetanja imam izražen napad e, polinske alergije, povremeno otežano disanje curenje nosak, hihanje I kaže, jedan meni grije posjeti dobrovni post ponednikom i četvrtkom, a isto pitanje se odnosi i na Ramazan. Da li ovo spada u bolest, uh, ne želim da propustim Ramazanski post. To je pitanje, odgovor na njeg je sljedeći. Uh, da bi se znači, da konkretno na ovaj slučaj, da se prvo posjetim u stvari uh, koje šta se podrazumijeva pod bolešću zbog kojeg je uh, propisano, dozvoljeno ili obavezno uh, uzeti olakšicu uh, uh, mršenja u toku Ramazana. Pa što se tiče toga uglavnom učenjaci kada su govorili o bolesti uh, u ovom kontekstu posta, ostavljanje posta uglavnom kažu je narodno se na kuranski ajed oman kanemiridan evada ona, sefen ko bude jel ilo atvan kanemiridan ko ko bude vas, jel, bolestan da je njemu dozvolio jel da da napusti eh, da ostavi post eh, tokom ramazana a da napusti na, na drugi dane za te dane koje je propustio jel za ramaza zbog bolesti odnosno olakšica ili bolesniku da može ostaviti da može mrsiti u toku Ramazana pa posti na posti dane. A, to je narodno pitanje ako je to bolest koja je prolazna, ako nije hronična bolest, znači ako je prolazna bolest, znači, a, znači ima olakšicu da ostavi, da ostavi u toku Ramazana da ne, da ne posti, a da nadognadi te dane, a ako ima jel, a, a, bolest koja ne izlječiva, onda mu je dozvoljeno da, da potpuno ostavi pauzdane poste. Helenaise, ono što nas interesuje ovdje znači to je, to je opis bolesti koja je to bolest zbog kojeg je do kojeg je dozvoljeno uzeti olakšicu uh, mršljenja dana Ramazana. Učenjaci dijele tu bolest uh, inače bolest u ovom kontekstu dijele na tri vrste. Prva uh, vrsta bolesti je kaže uh, ta bolest koja uh, u stvari uh, bolest uh, koja ne utiče na post. To je, kaže poput e, ne lago kašlja, e, kijavice e, lagani boleva u glavi ili e, zubobolja i to me slično. E, ona je koji ima ovakve bolesti e, kao što kažu je lučenjaci kaže njemu nije dozvoljeo, Nnjemu nije dozvoljeno da mrsi dane ramazana. Po većini učenjaka. Znači, po većini učenjaka njemu nije dozvoljeno da mrsi dane Ramazana. I ovaj stavi je isp, naj, e, najbliži ispravno. Dok imamo skupinu učenjaka koji kažu, jel, e, pošto kaže, ajet ima opće značaj, men kanem eridan, kaže, ko je od vas bolestan, kaže, bolest obuhvata i oni najmanje videove bolesti, oni one najgore video bolesti, kaže, opće značaj je ajeta da je dozvoljeno. Bilo, kojeme, bilo kako bolest da ima da mrsi dane Ramazana. Koj, e, manja skupina čovjeka kaže ispravno je ovo prvo što sam rekao a to je da se pododa što misli ovde na bolest kao što, što ćemo vidjeti u onom drugom stanju bolest zbog zbog kojih postać teško podnosi post e, a to je znači to drugo stanje znači ovo je prvo stanje znači ima tu lagano razilaženje oko, oko tih vrsta oko ove vrste bolesti ovih vrsta bolesti lagani a koristi su suštinski i naučio je na posta, da li je dozvoljeno mrtvi zbog Ramadan ili nije dozvoljeno, većina čumhuru ču neka na to da nije dozvoljeno mrsti zbog njih, znači zbog lagane e, e, glavoBOLje, zbog e, zbog prehlade, kijavice i slično tome ili e, bolova ili zubobolje i slično. Znači da zbog toga nije dozvoljeno mrtvi dana za većina učinjaka je na tom stavu dok manja skupina dozvoljava zbog općeg značenja bolesti koje je došlo u Kur'anskom ajeto. E, Druga, druga vrsta bolesti je ostvari ona bolest koja zbokuje je postač ako posti teško podnosi post odnosno pogoršava uticaje negativno i loše na, na, na njegov tijelo na njegov organizam i povećava mu bolest. Nači ako, ako je bolestam sa takvom bolešću Da, da ona šteti njegov organizmu ako posti e, kaže se za ovom stanju, učenjaci kaže da mu je mekruh, da mu je mekruh tada da posti i da mu je sunet da mu je sunet e, znači da mu je mustehab preporučuje mu se da, da mrsi dane, da uzme olakšicu mršenja, dok u takvom stanju bolesti, to je drugo stanje I imamo treće stanje bolesti A to je u stvari da ako čovjek posti, posti u takvom stanju bolesti da u stvari na, nanosi veliku štetu svom organizmu. Eh, poput ljudi koji je boluju od od težkog stanja jel bolesti šećera ili eh, bolesti eh, jetri ili neki drugih organa eh, eh, tako da prilikom posta da da, da Da, da se sa postom nanosi ogromna šteta organizmu, čak da dovodi u pitanje jele povećanje e, jedno jedno jel, uzastopno povećanje bolesti i čak da naši je velike štete organizmu koje može da čovjeka dovede ponovo u bolnicu na krevet ili slično tome. E, za ovakva stanje bolesti e, kao što kaže še, e, Šeh ibn Osemiin, e, u ovakvim stanjima je ispravno da je haram e, tim ljudima postiti. Ako su asko zakostani bolesti znači teži slučavi e, bolesti šećer ili ili ljudi koji boluju od bolesti jel e, jetre i slične stvari da je njima da takvim takvim bolesnicima haram da da poste u tog Ramazana govorimo od Ramazana je mimo Ramazana j, još preče e, je je to su te neke tri vrste bolesti Naši prva vrsta lagana bolesti, lagana bolest koja ne utječe na, na, na post, znači ne povećava ne, ne utječe negativno na čovjekovo tijelo i ne utiče na utječe na mogućnost posta. I naveli smo ti vrste te bolesti. Kada nije dozvoljeno da se posti, da se da se mrsi. Druga vrsta kada je kada, kada, kada čovjek zbog te bolesti teško podnosi i kada nanosi štetu svom organizmu. Kada je mustehav da, da, da se mrsti dani Ramazana, a mekru da se posti. I treća vrsta bolesti, kada je, kada je haram da se posti, otvar to su težije vrste bolesti kada se nanosi ogromna i velika šteta organizmu, ako bi se postilo. Ako bi se uh, postilo, jeste. Kada je, znači, vađib da mrsi dane Ramazana. Uh, ako bi sada neko nakon ovoga pitao, pa dobro, jel, kako će neko od nas znati, jel, koja mu je u stvari kako da izmeri da izbaga koja mu je vrsta bolesti kako bi on znao sebe svrstat među ove tri vrste jel odnosno tri stanja kako bi znao jel dali da posti da ho ne posti i tako dalje uglavnom učitelji o tome govore pa kažu od odnosi vrsta bolesti u stvari znači na na štetu jel na štetu koja se nanosi u organizmu pa kažu ta šteta jel koja se nanosi u organizmu zbog bolesti prilikom posta Ona se zna, kaže, na osnovu jedne od dvih stvari. Prvo na osnovu, na osnovu, jel, samo jel, osjećaja. Da čovjek osjeti, jel, veliku štetu koja se nanosi organizmu zbog posta. I to svaki čovjek, jel, može, koji je bolestan da osjeti. To je jedan način. Znači, jedan je način da čovjek sam prilikom pokuša da posti u takvom stanju, osjeti jel, veliku teškoću, jel, pogošanje bolesti, i ogledne probleme. E, to je jedan način, znači da on lično u svom organizmu osjeti. Drugi način je da se to zna, da se to sazna na osnovu obavijesti. Čije obavijesti? E, ovdje se misli prije svega, znači, obavijesti e, koji, e, koji su kompetentni i sposobni, znači no ljekara koji, e, koji poznaju stanje bolesti i e, na osnovu poznavanja tog stanja e, kažu, preporučuje i traže od bolesnika da posti ili mu kažu da smije da posti, ako bolest nije a, nije teška i ne utiče negativno post. Uh znači na jedan od ova dva načina čovjek može da zna koja je vrsta jel a, koja je to vrsta štete koja se nanosi organizmu prilikom posta zbog bolesti i da li da posti ili da ne posti. Naravno po pitanju ljekara, liječnika. Uh obavezano se da se pita a, znači ljekar liječnik a, u, koji naš znači, koji je zaista kompetentan, ima znanje o toj bolesti i šteti koja se nanosi u organizmu i u čije se je znanje i vještinu i kompetentnost ima povjerenje. Znači na to ne bi neki šarlatan, čovjek koji, koji ne zna, koji je umišljeni doktor, koji je nadbr ljekar i tome slično ili e, ono što je kod nas je svako, svako se pravi i zna da, da, da poznaje bolesti i da njihov uticaj da bile ne, nego ovdje govorimo o stručnjacima koji su znači došli škole koji imaju znanja ili iskustva po tom pitanju. E, naravno ovdje ovdje suučiteljanci golio pitanje jel tome dali je dozvoljeno da se pita ljekar koji nimo slima koji je afir pa to imaju dva stava učenjaka, jedni učenjaci dozvoljavaju, drugi zabranjuju da se pita kjafir, zato, zašto se eh, oni koji zabranju, zabranju, zato kaže što je kjafir mutehen fidinhi. Kjafir je optužen u vjer, jel, Da on može zbog vjere, jel, da ti kaže nešto što je suprotno, što tebi eh, zbog, znači, eh, zbog njega u stvari ne vjere, jel, u, u islam, eh, u alaha dželešanuhu ili površnju, Pogre, pogrešnu vjeru na kojoj on jeste može dati, dati namirno svjesno pogrešno obavijesti onom, onom što tebe interesuje dok oni učenjaci koji dozvoljavaju kažu jel da je u stvari bliže da je ispravnije da je dozvoljeno pitati i ljekara kjafira uh, za, uh, osim uh, za onog za kojeg se zna jel da zbog verskih razloga, da bi zbog verskih razloga bržniji nepiatelja prema islamu i muslimanima mogao dati ti pogrešan pogrešan odgovor, a za ono koji nije koji se ne može optužiti sa te strane, osnova je da je da je govori istinu i da je od emaneta i da govori ono što zna. Uh, što zna po onom pitanju oko, oko čega je specijalista i da nema smetnje jel, da se tako osobi obrati i da se ona pita. Naravno, kad govori velike Afre, ovdje, ovdje se može odnositi i na one ljude uh, koji su možda kod nas po imenima l muslimani, a u stvari u praksi ne praktikuju ništa odjeri, ali su sa strani stručnosti i pouzdani si kao ljekari ili pouzdane osobe i smije su stoniti na njihov govor. Uh, U, imajuću vid ovo što sam do sad rekao, je, ako bi se vratili na konkretno u pitanje gore, što, što kaže da ima polinsku alergiju e, i da u periodu cvjetanja izraže napad e, polinske alergije, e, povremeno otežano disanje, znači šta, šta se štete toga? te bolesti, znači povremeno, otežano disanje, curenje nosa, kihanje i da li, mu, da li je to osob dozvoljeno. Što sliče, znači, kaže dobrovoljni post, što sliče dobrovoljnog posta, jel, uh, oko toga, jel, ne treba govori, nas interesuje Ramazan, ono što je važiv da se posti, jel, uh, za dobrovoljni post, uh, kada go, uh, damo odgovor na Ramazan, onda, jel, onda je, onda sam se daje odgovor i na, na i na post i četvrtkom i sličnim danima. Uh, Allah zna najbolje načinom ovog jel opisa opisati e, negativni štetni e, stvari koje se dešavaju toku bolesti a to je povremeno otržano disanje, curinje, nose, kihanje e, Allah zna najbolje e, ja govorim sa svoj strani ili samo sam upitan ja bi, ja bi ovu vrstu bolesti ipak svrstao ono, ono prvo stanje a to je neka vrsta laganej bolesti jel, koja e, ne, ne bi trebala vidno da utiče E, negativno vidno negativno na, na, na samo zdravlje tije osobe tako da pomenijel da ova osoba ne bi trebala ostavljati dan Ramazana e, zbog, zbog te polijenske alergije su odnovno kako opisane u pitanju Allah zna najbolji, ali opet, jel, opet je sigurnije i bolje da se pita stručna osoba da se da se ode ljekaru i da se pita e, ljekar naši e, naravno ne treba piti ljekar da li ja trebam positi, ne trebam postiti, jel, nego da kaži e, koliko jel, ako, bi se, ako, se, ako bi se u toku dana gladovalo i ne bi se ništa jelo da, koliko bi to negativno uticalo na organizam i štetilo, jel organizmu i doprinijelo bolest i povećalo bol. Znači s te strane pitati, a ne jel, da ti, da tražiš propis od ljekara, da kaže da ti treba posnaća posit, jer ljekari obično ne poznaju detalje sa strane Fikaja. Otku ki je to bi bio odgovor na ovo pitanje, on zna najbolje. Sljedeće pitanje. U Unema došla selam alejkum, alejkum selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Kaže zanima me ocjena hadisa u kojim me stoi, o kojem stoi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Uh, Selman u zaradi Farisi je od nas, od moje porodci. Selman je od nas, od mojej porodci. Hadis je, uh, znači to je tekst Hadisa. Uh, hadis je zabilježi Imam Hakim, po tim tim navedene broje, isto tako kaže koliko može i lagani komentar ovih riječi da vas Allah podari, da vam Allah podari džene. Amin. Uh, ovdje je novo pitanje, znači ovdje je riječ o Hadisu, znači koji bilježi uh, uh, mu Hadis Hakim u svom stedreku i taberani o o svom muađemu uh, hadis uh, uh u njemu je došlo da je da je poslanik sallallahu alajhi wa sallam rekao uh, selman minna اهل البيت اهل البيت سلمان je od nas od اهل uh, البيت uh, od, od naše porodice od اهل البيت taj Uh, ovo se uh, povod ovog kako došlo u hadisu je uh, ono što se desilo uh, prilikom bitke na Hendeku kako se kod nas kaže ili ili uh, Harbel Ahzab bitke zbog, uh, bitke sahaba savjez, saveznika odnosno kada su došli mušici sa drugim plemenima iz Mekke sa drugim plemenima u dogovoru jel, i opkolili Meku Ashabe i Osmane kesallahu alaihi ve sellem i i pašali je kopali jel, onaj onaj kanal Handek. I e, za svaki jel, za svaki poslanih se na lahu alaihi ve sellem je za svaku za, za svaku je razan koji treba skopati, odriže broj ljudi koliko će jel, koliko će ko, uh, kopati taj dio. Uh, pa su muhadžiri rekli Kaže, Selman je Sanamail, on je od nas. A ensari su rekli, kaže, Selman, Selman Farisi, kaže, on je od nas. Pa je, kaže, postanik se lalahu, ali nisem ne presekao to njihovo, jel razilaženje kome pripada Selman Farisi, pa je rekao uh, Selman Minna, ahl uh, bejt, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, kaže, Selman je od nas, od ahl bejta. Uh -huh. uh, što se tiče, znači, ovo grivajtak, Zani kaže Heithami uh, u svojem meğme zavaid kaže da je u nje, u, u njegovom ili e, uh, senedu katiri ibn Abdullah Muzani znači ravija poznat katiri ibn Abdullah Muzani uh, za koji uh, junhur muhaddisa kaže da je slab uh, i tako nas sada kaže da je ovaj hadis kaže uh, imam Tirmizi ga ocjenio da je hasan gharib da je dobar garib, znači stran hadisa, ali je dobar a kaže, ostale al, osta ravije u Hadis su stiqat, pouzan i povjerljiv međude što se tiče jel ovog ravije kathir ibn abdullaha muzanija za njeg su, su muhadisi rekli stjedeći kako kak to on vehebi u svoj knjizi mizan kaže, ibn ma'in je vekao za tog ravije lej se bišeda, taj ravija nije ništa, znači uzmas u njeg E uh, takođe Šafija i Abu Davud su rekli za ovog raviju za Kefira ibn Abdullahah rekli su da je men arkan al-kذب bi tamal uttemil al-laživaca i lažljivosti znači kreatori nje laganja hadisa Kaže takođe ima je be imam Ahmed Karladareh al-hadisi Ahmed je Ba, ba, odbacio njegove hadise, znači hadise u kojima on došao kao ravija. Dare Kutni i dragi, drugi učinaciji kažu da je metruk, znači da je ravija koji je ostavljen. Čini su hadisi ostavljeni? Absolutno uzimaju. Uopšte, ni, ni za slabi, kao slabi, ni da se sa njim podupiru drugi hadisi. Ebu e, Hatim Kaže Leys al-Matīn, kaže ova ovaj, Ravija kaže nije, nije pouzdan. Kaže Nesai, kaže Luys al-Bithqa, kaže nije pouzdan. E, Ibn Hibban kaže da ova Ravija prenosi od svoga oca, od svoga od svoga djeda, kaže nushatan madduu, a prenosi primjerak izmišljeni hadisa. pa tako el na osnovu ovo što sam jel, dovoljno samo ovo što sam prenio Čakib ibn Adi poznati je muhadis kaže kaže da je da skoro svi učenjaci hadisa kažu da da ova eravija la yutaaba aleh da ova eravija ovaj se kaže ne sledi ne, ne, ne uzme razumije se nijedan hadis uh, Znači, uglavnom, ovi hadise ukazuju na to da, u stvari, najveći učenjaci hadisa, da su ovog raju optužili i odbacili njegovog hadisa i optužili ga neki čak da je lažljivac, da, ne samo da je, da, da je slab, znači, da, da je u hadisu ništa, da je lažljivac, da ima izmišljene hadise i tako dalje. nači da je najmanju ruku, kao što kaže šeha Albani, da je slab. Kao ravija. I zbog toga je šeha Albani, jel, u svojom u svojoj, u knjizi, kada je ocjenio hadise džami, uh, daifu džamija, zakao za ovaj hadis da je daifu džidda, da je veoma slab hadis. Uh, s tim da ših Albani je rekao, je za, za ove riječi da se prenose, da se prenose od uh, Ali radijalahu anhu, da se ove riječi, nači riječi, e, prenose od, od Ali je radijala, ne da je rekao to je poslanik, ne da, je, ne da je to rekao Ali je radijala anu, da je rekao da je selmana s Farisija, selman minna, ehlil bejt, znači, selman je od nas od ehlil bejta. Dosti, to riječi Ali je radijala a ne poslanika, salallahu alaihi wa sallam. E, znači, e, to, se, to se prenosi u musned ul da je Ali, znači, Ali je rekao selman minna, bejti, wa huwa nasih qan fattakh fektihlo za نفسك ka jesel man ya je i on je kaže onaj koji daje savete savetuje i uzmi te, i uzmi ga za sebe e, znači šejh Albani za ovaj za, ovaj, za, ovaj, za ovo što se prenosi od Aliya radijalahu da da da da je to vjerodostojno znači imać ovo vidu znači može se komodno reći da da je ovaj hadis je koji se prenosi uh, da je poslanik sam stav rekao da je on veoma slab i da da nije znači vjerodostovan zbog revavije kojih smo spomenuli e, i pošto je taj hadis je da ona slab znači uh, dokazivanje sa njim i govor komentarisanje njega uh, i nema osnova. A to što se prenosi od ali radiallahu anhu, znači Šehabbani je uzeo kao da je redovito, drugi to odbacili odalije ali radiallahu anhu, da to nije da to nije redovito, nego ni od ali radiallahu anhu. A, tako da a, nema potrebe da se komentariše, izvlači mudrost iz iz ovoga, nisi šta on znači pošto poštuje veoma slabi i neprihvativo od odpoznika samseven čak i od od ashaba znači upitno da li radjela ahanu da li je da li su ispravne riječi i da jesu ispravne jel uh, riječi ashaba u u određenim stvarima nisu fiksni propisi jel uh, ne mogu biti ne mogu biti dokaz uh, protiv nekog drugog ashaba koji koji je bio na nekom drugom stavu uh, a ako bude čak je da je ovaj hadis da je vjerodostojan jel kontekst u kontekstu kojen se spominje je e, u pitanju jel, u pitanju bilo kopanje znači e, kanala prilikom odbrane Medini, pa se različli avsarije i i muhadžiri jel s kim će bicelman da li je sa ovima ili sa onima pa su oni rekli selman ni od nas ovi su rekli e, ansari su rekli, od nas a pa oni sa selmanom rekao selman je od nas odaj beita ono su onda sa njima, sa njihovom skupinom, jel, da kopa dio kanala. Znači, u tom kontekstu može možete razumjeti, kada bi uzeli da je vjero znači, možete razumjeti da je rečeno za njih, da on onda od ehlul u smislu da tada, u tom momentu kada je skopali, je trebalo pripast u skupinu ehlul i da sa njima kopa. Jel. A ne, ne u kontekstu, jel, ne u kontekstu da se kaže jel, da to dokaz u stvari da je Selman Farijel od ehlul na osnovu gadisaj. Uh, poslanikito da je uh, i čak kako bi uzeli da je vjerodostojnu upitno dokazivanje s tim uh, da, da je to da je, zaista rekao poslanik svadom upitno dokazivanje s tim da se misli na to da je ostvario don Ahlobita uh, da pripada porijeklom Ahlobita kao što pripada i žene poslanika sallallahu uh, alejhi ve sellem alaza najboli sljedeće pitanje mojemo da kaže da li je dozvoljeno salama, kaže da li je dozvoljeno raditi u policiji ili vojsci u državi koja nije šerijatski uređena. Euh odgovor na to pitanje e, se vraća na poznatu el-Meselu koju su pisali učenjaci i u dalna vremena i danas, a to je e, kakav je propis rada muslimana u državnim institucijama. Uh, keafirske zemlje u državnim službama, institucijama. Po tim državnim službama, institucijama, znači prije svega sam misli na policiju, na rad, u, u upravi države, u, ona, u političkoj upravi, tako itd. A ujedno ulazi i govorska, ja. uh, u institucijama keafirske zemlje. Pa se o tome, jel, učenjaci govorili, izmeđer toli o tome govorio Ibn Hadjar, još da ona vremena, jel, učenjaci, uh, Pa uglavnom je učenjaka, jedan, jedan učenjaka u svojoj doktorskoj licitaciji također obradio ovu temu. E, dio, dio toga sam ja lično u svom magistarskom radu pisao koji je vezan jel, za za rad e, muslimana unutar keafirske institucija. Helen Ney sa uglavnom učenjaci dije, dijeli, e, e, kada je o pitanju posao muslimana, znači u državnim službama, institucijama kjafirske zemlje. kaže kažemo da šta je zemlja, znači ona zemlja uh, u kojoj ne vladaju muslimani i koju, u kojoj, u kojoj znači, ne pravlađuju islamski propisi. Znači u kojoj, uh, bezobljan što može biti tu već jedan muslimana da živi, međutim u toj zemlji se ne, ne vlada po šarijatu, uh, ne pravlađuju islamska obiđa i islamski propisi nego kafirski običaja i na, na vlasti nisu muslimani nego kafiri ili mješaju na kafire muslimana a gdje muslimani ne imaju uticaja. Naši po tom zemljom se misli da je to kafirska zemlja. U što uh, u ulazi je mnoge mnoge zemlje gdje živi gdje živi većina muslimana u njima. Uh, u takvih zemljama je uh, učeniaci znači di uh, Dijele, sta, uh, dijele stanje zbog kojeg neka osoba bi uh, radila u takvim institucijama državnim uh, polici, uh, policiji vojski slično uh, kažeel da to mo može biti uh, ima tri stanja prvo stanje da je čovjek prinuđen da tu radi znači nužda mu da radi nema čekanja živi mora tu da radi ili ili, ili, ili je حاجه e, كبيرة znači jaka velika ogromna potreba jednostavno jer jer u protivnom jer on ne bi ne bi umro od gladi ali zaista znači, ne može živjeti ja ako bi teško živjeti nenormalnim bi nenormalnim životom ako ako ne bi radio samo na tom mjestu može raditi znači to je prvo stanje za znači, to je prvo stanje jel u glavnom učenjaci uglavnom učenjaci, kaže uh, u stanju nužbe, nužde i jake potrebe za tim poslom, uh, a to se mislije da ne može naći neki drugi izvor obskrbe, da je dozvoljeno raditi u tim državnim instituciima keafirske zemlje. Uh, s tim je naravno uh, dozvoljeno da bi čovjek preživio, da bi, da bi opstao, da bi moglo da živi i oni i njegova poraca. Eee, uh, pa dozvoljeno na slučajja dozvolu kaže na osnovu općih šerijetskih propisa da je u stanju u stanju primude i nužde da je dozvoljeno ono što je inače zabranjeno. Naravno se postavlja pitanje pa šta je što ušće spolno se radi u tim institucijama. Vidiš, onaj posle kad dođe ova druga stanje za što to Uh e, s tim da učenjarski dozvoljavaju i u stanju nužde i u stanju nužde da se radi u tim institucijama, kaže da je to dozvoljeno po dva šarta. Kao što Ibn Hajar je prenosio Ibn Hadarelo učenjaka Elmu e, Leheva ibn Sufra ibn Ebi Sufrate kaže da, da je posao šarijetski dozvoljen u takvim institucijama kafirskim, pod lašću kafira e, u njihovim e, pod njihovim kontrolom i tako dalje, po dva šarta prvo da taj posao sam posebi bude šarijetski dozvoljen kako su misliči? znači, da nije, to nije sam posao to što radi direktno haram po šarijetu A, drugi šer te kaže da se ti, po tim poslom ne pomažu Kiafiri u nanošenju štete muslimanima, bilo muslimanima u toj državi ili, ili muslimanima van te državi. A, naravno on dokazuje dozvolu naravno sa kuranskim ajitima o kojima je došla jel da, lašano, jel da, je, da nije propisao vjeri o lašicu, da je u stanju nužde dozvolio da se urade haram i tako dalje, nema to da spominjate, uopće poznata stvar. Drugo stanje kažu, drugo stanje koje može biti, znači prvo stanje nužde ili jake potrebe, drugo stanje rad u takvim institucijama zbog koristi islama i muslimana u toj državi, u tom mjestu se živi. E, oko rada muslimana u ovim institucijama zbog ovog razloga, zbog koristi slama muslimana, učenjacima je podeljeno mišljenje. Prvi stav učenjaka e, je da je dozvoljen rad u takvim institucijama pod lašću kjafira e, ako je musliman u mogućnosti da izvršava ono što šerijat nalaži od njega i uspostavlja pravdu, da rad, a ne da nanosi zulom, da krade, da otima i tako dalje ovaj stav ovaj stav su podržali pa pod kurtu Bija i mnogi drugi mufesiri e, dokazujući svoj stav jel e, traženjem Yusufa alejselam o strane jel e, o strane jel e, Ladara Misra Aziza neki kažu faraona Misrael da ga postavi namjesnikom Yusufa e, alejselam znači tražio da ga postavi namjestnikom za tadašnje poljoprivredna ekonomska pitanja. I kaže, jel, kao što došlo, jel, postavi me, da vodim brigu od tovarištima, jer ja sam zaista, e, kako prevo, beslim, čuvaran i znan. Hafidun emin. E, učenjaci koji jel koji uh, koji su na na stavu zabrane odgovaran na ovaj dokaz sa, sa nekim odgovornima koji su do neklog upitni. Euh da je, da je bilo dozvoljeno i usvajislam kao u njemu kao poslaniku u njegovo u njegovo šerijatu ili da dokaju na drugi način da da je da je sam, da, je, da je sam vladar tadašnjeg Misra, odnosno faraon, da je bio musliman, stvarno nije bio keafir. E, ili treći odgovor na ovo kaže da je stvar stvarno bi bio Jusuf stvari, a, ne, a ne, ne taj Aziz ili, ili, ili, ili faraon. I tako zadnje, s njima su jeli ovi odgovori na, na dokazivanje sa postopkom Jusufa, ale i Isilam, je, je jako upitni. Znači, o, ovo što se preneso od Jusufa, u svojšom kuraganskom majetu, da se Jusuf, ale i Isilam ponudio, da radi u državnoj instituciji da radi u državnoj instituciji znači u kreativskoj državi zaista je, je, je jak dokaz ali s koje strane ako uzmemo da, da, da je šerijat prije naših šerijata šerijat nama a oko ovog ima jako razilaženih učenjaka znači imamo jako razilaženih učenjaka oko toga da li ono što je došlo od propisa u šerijatima prije islama da li to može biti dokaz da š, da, da, u našim šerijatu našu u našu u, u ono sačim je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači to je velikorazumljivo znači ako planuvar razumije to gazilaženja da na kraj ne možemo naći neko šerijsko pitanje e, da je ono obrađeno u u prije poslanika sallallahu selam a da nije obrađeno u, u da nije rošano znači pojačano tekstovima u, u, u islamu islam sa kojim je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem E, drugi dokaz sa kojim, e, sa kojim se dokazuje dozvola rada institucijama kafirske države ako je to u, zbog interesa koristi islama i muslimana. E, kažu da je to u stvari opća dozvola e, dokaz dozvole kaže opća obaveza muslimana da radi na pribavljanju svega što korisi muslimanima i muslimanima i opanjanje ono šteti. Uh, tako je da uh, navodili liječi Ezi uh, ibn abdussalama velikog učenjaka koji kaže uh, koji kaže da ako bi neko veliku muslimansku pokrajne zovezali kjafio i onda tražili da postave muslimansku kadiju da rješava svoje sporožnično manjma kaže muslimani bi se trebali tom odazvati radi opće koristi muslimana u tome uh, znači uh, zbog toga što toga muslimani I islam ima koristi, muslimani, muslimani je dozvoljeno da, da se uključuju u takav radijal. E, drugi stav učenjaka e, kažu da je zabranjeno. E, su oni od učenjaka, oni ko kažu da je zabranjeno musliman i rad instituciji kafijske države. E, e, mnogi savremeni učenjaci, jel, su na ovom stavu, poput Ebole Ali Mavdudija, Udlo Karima Zaidana, Mohamed Ahmed Kura, Vabeta Zuhailija, znači mnogi, mnogi savremeni učenjaci, znači vešina učenjaka, e, savremenih je na ovom drugom stavu, da nije dozvodio muslimanu da radi institucijama kafirske zemlje, zbog ovog izgovora, znači zbog koristi islama i muslimana. Zašto? Kaže zato što, zato imamo kaže, argument u riječima uzvišenog, a to su riječi uzvišen u 113. ajet vola terkanu ila levine velemu fejemesakum nar kaže i nemojte držati stranu onih koji nepravedno postupaju pa da vas vatra prši znači nemojte biti na strani onih koji su nepravedni a kojem je znači, kafirska vlast u je nepravina. U suštini je nepravidna, al sa svojim propisima i sa onim kako se vlada i kaže da vas zbog toga, znači nemojte biti na njegovoj strani. Kad na njegovu stranu, ti radiš ještanima, znači direktno uključen u to, kad i pada vas zbog toga vatra pada. Kaže ovaj ajte direktno govore o tome da nije dozvoljeno Slimanu da radi institucijama kafirske države. jer Jerona Karcoral po našim zalima podržava njegovu stranu, a to je zabranjeno. To je valjda što A kjafir je od zalima, zvom za Pa sa druge strane imamo čakak koji progovaraju da, da je značenje o ajeta u stvari i ne držite stranu onih koji nepravodno postupaju. Znači, nemojte biti na stranu koji nepravodno postupaju. Ne mojte biti s zadovolje. zadovoljni. Ne ljepšavajte to na čemu, su, na, na čemu su oni. I naučite se sa njima o njihovom zulumu. A kada sa druge strane, radite od zalima kjafira radeći na otklanjanju štete od muslimana, Kaže, i pribavljan koriste, kaže to na ulazi u značenje ajeta. S ovim da prigovore. Znači, da čovjek ako radi, radi koristeš islam muslimane, da u stvari ono ne radi ono, znači, ne pomaže ne, zulum čara u zulumu. I zbog toga, kaže, ne ulazi u značenje ogo ajeta. Jedno drugo, jel, ima smisa, jel? Jedno drugo može imati zavisivo kontekste, jel? Također, je dokazuju, kada govori o zabrani rada o institucijama kafirske zemlje dokaza sa kojima zabranjuju one koji su na stavu zabrane da se pod a, kažu da se pod, a, sa radom podlašu kafirja sadrži u sebi samo posljedno sadrži zabravanje u pridrženost, prijateljovanje, pomaganje i hvaljenje kafira u onome što oni radi a, sa njegovim stranima učenjaka koji odgovaraju jel, na ovo Pa kažu, jel, da se može govor sa više strana, kaže da radnih pod po, po lašeg kafira ne, nema namir pomagati gazulima, nego stvarati opću koriju za muslimanika. Dakle, kažu da, da nema nuža, nužno uzravljene spreglje između prevrženosti kafirima i rada pod lašeg kja, vladara kafira jer je moguće, kaže, pomoći istinu, pravdu i izdugnuti Allahovu rič, a da se pritom ne bude privržen i da se ne prijateljuje prema keafirima. I također, kaže da, vla, da rad podlaču vladara keafira ne sadrži u sebi njegovu pohvalu, nego preuzmanje onog što je prepustio taj keafir njegov, a, i njegov oboljanje a, na propisan način. Hele, ne iso glavnom ovo dokazivanje, odgovaranje jedine drugima, jel e znači e, vraća se na, na sam, e, sam pristup ovoj temi i tumačenju njenom i jedno i drugo je, i, jedni na, koji zastupa jeva ovaj stavi ona stavi ima je, ima i donekle su pravo ima i osnovna se poziva ja uglavnom malo za najbolje odabrano mišljenje po ovom pita jedna osnovna snage dokaze da je, da je rad u službama institucija kafirske drže podlašću kafira dozvoljena ako se time zaista osto, može ostvariti korist islamom muslimanima. E, oni e, oni dočinjansko dozvoljavaju ispunjenje, e, ispunjenje, e, e, ispunjenje sljedećeg šartova. Prvi šart, da sam posao koji da dozvolju dozvoljeno islamu, kao i prijateljno, ne slučaju. Drugi šart, da se tim radno ne pomažu kjafri u kjafriju, nečemu što ne štete muslimana, također je na znači, sličan gornjem šartu. Znači prvi šrat da sam posao, sam posao je halal. Druga stvar da se tim posao ne pomažu kjafiri u nečemu sa čime se čini šteta muslimanima. I treći šrat kaže da u tome ne bude e, privrženosti, prilježnosti i prijateljovanja sa kjafirima. E, I neki dručani dodaje četvrvi šrat da se tim, a, tim radom postiže stvarna korija za istan muslimane. I je vrlo jedan od šartova od svega spomenutog, znači da se radom u tim institucijama postiđe stvarna korist za islama muslimane, a ne da u tom postupu bude samo lična korist pojedinca. I ovo je nekako najteži šart, jer obično ljudi koji idu da radu u takvim institucijama, je li obično gledali svoju ličnu korist a, i, i na njom se najviše osenja i vraća, a u stvari da stvarna a, korist za islama muslimane uglavnom bude onaj, onaj manji udiju, manji udiju. I treće stanje kada govorimo o ovom pitanju da čovjek niti je prinuđen niti nefi nema znači jako potrebnu nuždu da radi uh, na takvom poslu niti ima automukori za islam muslimane u tom slučaju je nije dozvoljeno Osmanu rat istuci makijavelski države bilo na policija vojska ali nešto slično na osnovu gore spomenutog gajeta, u kojem je došlo je uh, da se da se da čovjek ne bude na strani od nekoj nepravedno postupaj, neka nepravedno vladaju, pa da nas ne bit peržla ala vatra. E A tako kod nas u Kur'anu su ajetom, na muslimanima, se bila, al-reshanu, ne da priliku nevjernicima nad vjernicima. Načini ne musliman nije dozvoljeno da da priliku kafirima da da rade ono što hoće da čini nanosi nepravdu muslimanima, da samo sebe stavi u takvu situaciju da mu se nanosi nepravda i zulum, ili da on bude pomagač činjenja zuluma nad muslimanima. U glavnom jel uh, Po pitanju vojske jel, ovdje je ovdje stvar još, još opasnija i gora, a to je da ona ode u vojsku, on automatski je, e, pošto je danas poznato, jel, odlazak u, na, na poznata radu glumljenja policajaca svjetskih, uglavnom muslimanskim zemljama, jel, gdje se, uh, gdje se učestvuje sa, sa kjafirskim udruženim kjafirskim snagama uh, u uh, bilo kojem vidu, jel, borbe protiv muslimana pogotovo onih muslimana koji čine otpor svojim zemljama protiv, protiv okupatora koji su došli u njovo zemlje, pa tako jel, da ulazak u takvi vojski, odlazak na takve misije, da je takav sporan i da je uglavnom se vrti oko harama u najmanju ruku, jel. Dok je, dok je policija nešto blaže, jel. E, naravno jel nisu sva sva mjesta i sva države po ovom pitanju isti. E, ovo pitanje jel isto je uopšteno jel dozvol je da li je dozvoljeno raditi policiji i vojsci u državama koje koje nisu u rižatu. Znači imamo mi veliku razliku između recimo Bosne i Hercegovine, onaj Federacije i uloge muslimana u u tom mjestu, za raz od, od muslimana koji žive u Austriji, koji žive u Hrvatskoj u Srbiji, na drugim mjestima, jel ta situacija ne može uporediti stanje muslimana u drugim državama mimo, a, a, van Bosne i Hercegovine odnosno van federacije jel, a, odnosno potreba muslimana u Bosni i Hercegovine da, da zaozmu pozicije i mjesta muslimana kao oni koji tržaju i praktiku vjerujem da dalazimo da, pozicije i mjesta i u vlasti i u policiji e, i u vojsci narodno poli, e, pod šartom ispunjenja onih spo, a, šartova koje smo a, onih jel, uvjeta koje smo spomenuli jer oko toga se ne bi trebao plako uvježivati izraz događel što je što je što je Bosna jako uh, jako se suštinski razlikuje od mnogih drugih zemalja jel osim uh, mali uh, uglavnom jel, dođu kao jel kao neke manjine a ne kao većinsko stanovništvo koji, koji ima velike slobode vjerske Helene se znači uh, pošto pitanje je bilo uopšteno ja sam uopšteno odgovorio uh, ovo ne mislim konkretno na određenu zemlju državu uh, nego misli znači ovdje govorimo o odgovor znači o radu policiji vojsci sličnim e, institucijama državnim e, kafirske zemlje znači zemlje koja ne sudi ne vlada po šerijetu ko, u kojoj su e, koji kafir vodi glavnu uređuju koji su na vlasti uglavnom to dpilke bi bio odgovor Allah zna najbolje svako zna svoje stanje e, sljedeće pitanje u njemu došla kaže selam alejkum alejkum selam rahmetullahi wabarakatuh kaže mi pitanje dali si je mi dozvoljeno da, da odem na namaz u džemat zbog umora od posla, iako znam kolika je nagrada? Znači, da li mi je dozvoljeno da ne odem na namaz u džemat zbog umora od posla, iako znam kolika je nagrada? Uglavnom, znači, ovo pitanje se vraća na... na na poznatome sve to su koji su to e, uzrovi, koji su to opravdanje, zbog koji je dozvoljeno ostaviti klanjanje u džematu. Naravno, u osnovu ovo, ovo da se vraćam na pitanje toga kakav je propis klanjanja u džematu. Ispravani stav, znači imam razilaženje koje učenjaka i to je jako razilaženje, je da je klanjanje u džematu vađib ili je potvrđeni sunet. Ili je fardajn. Imamo toliko ta tri poznata stava. a ja znam, najbolji ispravani stav je da je klanjanje klanjanje muškarcima je vađb u džamatu, znači klanjanje u meščidu. E, to je ispravan stav na osnovu na osnovu argumenata edukatora što je tema za sebe i na osnovu tog stava jel mi sada govorio jel koje su stvari e, koja su to stvari e, opravdanja, uzrovi, kada je u stvari dozvoljeno ostaviti e, ostaviti klanjanje e, farz namaza u džamatu Da nakon kada su saoverline šerijski argumenti, e, maj održen šerijski argumenti govorio o toj temi, kada se saoverline ti šerijski argumenti i ono što su učinjali o tome govore, onda se može naći otprilike neki osam razloga osam razloga zbog kojih je dozvoljeno e, ostavljanje namaza u džemat. Prvi razlog, ona što kaže je širijeski argumenti. Ja sada neću dozbiljeti širijeski argument, znači ovo, ovo sve što ću već izgrađu na najista vjerodosvenim širijeski argumentima. Prvi razlog je bolest. Da je zbog bolesti dozvoljeno uh, ostaviti, ostaviti klanjanju džematu. Uh, najjočiji dokaz je to da sam poslanik sa valasana kada je bio jel, bolestan, nije klanjao u džematu i još mi je nješta kuća je bila jel, u samešćiti. Drugi, uh, drugi, uh, drugi razlog ostavljanja nemaza u džematu je euh hauf a uh, mal au erd uh, strah za svoj život bojazan znači da će bit život ugrožen ili ukraden metak ili narušena čast obično se to dešavalo ljudima koji se koji proganjaju uh, žele uhvatiti i tako dalje a to im se čini izudom time se čini izudom uh, ako bi o šetani od džemat bili bi uhvaćeni da je to opravdanje da se ne ide klanjati, da se ne ide klanjati u džematu. Uh e, Takođe sljedeći, sljedeći razlog je padanje kiše. Kao što doka kao i danas i sada bila je na bazi mnogo mera. Da, da su jel rekli i da stupeni su poslanika sa vladem da kada je kiša jaka i kada moezu u Eze da kada ljudi ma kažu toko je klanjate firih algo sadlu firih alikum klanjate u svojim u svojim šatorima, u svojim kućama, u svojim mjestima zbog jake kiše da ne, jer ne mogu doći da klanjaju džemaatu. E, Takođe e, ovome je slično jel znači slično kiši je e, ako bude jako blato, jak vjetar ili e, jaka tamna noć zaklanja noćni namazi e, jaci ali sabah da se zbog da, da ili kao što bi se kod nas mogli zapravi, da, e, jak i veliki snijeg da, da su to razli zbog kojih se može ostaviti e, klanjam u ali ovdje kad kažem ostaviti ovdje se ne misli za stalno, nego privremeno dok, dok, dok traje taj uzor znači taj razli zbog koji se ostaje namaz u džematu također na 8. širijeskog argumenta dozvoljnje izostale klaneta uđem kada kaže prilikom uh, stavljanja hrani, kada je ponuđena stavljena hrana da se jedi na sofru, što mi kažemo, uh, i, a čovjek je gladan, neki učenac šartu da je čovjek gladan, kažu da nije šart jer nije došlo hadisu. Kada došlo u hadisu, uh, hadisu hadis, hadis je mutefak La salata nema namaza u prisustvu znači, hrana znači ta da se jede a tamo učio i came to počeo kanjat Nemović jedi završi jelo pomoda ili klanja je pa makar te prošlo je kompletan namaz e, također je istom to hadisu wala wa yudafehu niti e, niti u slučaju kada čovjek jel ima a, je, veliku ili malu nuždu potreb zavade da obavlja velike i male nužde da i to razlog ostavljanje klanjenom džamatu, pa ga prošao je namaz ili džamat. Biloko e, je bilo koje od ovog dvoga. Također navode razlog i to što se prenosno od neki jashaba, a to je strah da, da će neko umrijeti ili na nasamrti na samrti, pa čovjek a, kod njeg pomaže mu e, na hizmetu na hizet, hizmetu mu je i tako dalje, da mu je dozvoljno zostavi klanjanje tu i zbog tog razloga. Ovo, ovo je ono što učenjaci prenosi u svojim, e, u svojim fikskim knjigama. E, neki učenjaci na ovoj stvari e, krija si upoređuju mnogi druge slične stvari dok neki učenjaci jel, svodi samo na ovih stvari jel, ne pojašnjavaći druge situacije da su stvari u druge situacije slično njima stvari procijeni samog učenjaka, samog čoveka pa imajući ovo u vidu jel, E, ako se vratimo na, sam, na samo pitanje u, u pitanje došla da li je znači dozvoljeno da, da je ne odeklanja namazu džematu zbog umora od posla. Naravno ovdje mogu biti dvije situacije. Prvo, ako misli da da da stalno je zbog umora od posla ne ide klanjati džematu, da to bude stalna praksa, nema sumnje jel, da, da je to haram i da nije dozvoljeno, e, Ali a ako to ne misli znači da u određenom odloženom e, okolnostima, o drugim situacijama, o drugim momentima, znači čovjek se doti, vrati sa postoja jako umoran, znači tjelesno jako umoran i e, da tada jel, razmišlja e, da li da odi na, dža, u džematu da neklanja i da ostvari to, to pitanje. E, o tom pitanju su govorili neki savni učanci poput Ibn Urfej Mina, on kaže da znači, u tom slučaju čovjek umoran Kaži, e, ako, ako, ako bi analizira njegovu stanju, ako on tako jako umoran odje da klanje u džematu, znači moguće da on zaspije u džematu, da ne bude prisutan uopšte e, prilikom klanjanja, znači psihički, znači, ne bude rastrešen, ne bude prisutan, da, e, znači, da ne može pratit džemat i da, da takva, u takvoj stanju dolaze u njegovu džemat, jer ne ima smise, nema efekta na znači znači iz zbog tog razloga jel zbog tog razloga kaže shehib na femin koji u takvom stanju ima opravdanje da ne ode kada kada je u stanju, kada je jako umoran da ima opravdanje da ne ode u džematu naravno ovo se vraća samo na situaciju znači u tom momentu kada je jako umoran a ne da to postane stalna praksa a ne da postane to stalna praksa. E, tako da neki učinjaci e, na ovu situaciju nadovezuju si kažu da je dozvoljeno u ovakvom situacijom, znači kad čovjek jako umoran, dozvoljeno čak da sastavi namaze. Naravno popri pošatnju da to praksa. Da sastavi namaze, na koji način, znači ako došao znači, e, jako umor čita dan radi u fizički posao i došao e, kući za vrima akšama, I vrlo upritno da li će se uopšte moć probuditi zbog jakog umora fizičkog da se probude na jaciju namaz. Da mu je dozvoljeno u toj situaciji, znači ne da bude stajalna praksa, svaki dan tako radi, nego u toj situaciji, ako, boji, ako se boji zaista da ga neće moći probuditi, neće, ustati, neće moći ustati za klanjati jaciju namaz, da sastavi akšan i jaciju namaz uh, tada, znači taj dan jakog umora i da, da mu je to dozvoljeno da, da nema smijetnje i to je na osnovu hadisa uh, Amnullah ibn Abbas radijallahu anhuma koji je bileži muslim u da je rekao kaže jema rasulullahi sallallahu alaihi sallam men gajri qaufin matarin vela seferi da je poslanik sallallahu alaihi sallam kaže spoju namaze uh, uh, bez da je bila kiša niti je bio na putovanju niti je bio u strahu niti je bio u strahu za znači, uh, jedan od poznatih razloga zašto se spaju namaze I kada upita na blag, znači zašto je to uradio, posljednik se na srednjem kaže, rade Allah ju harri džala umeti, htio je time da ne olakša time, da ne oteža svome umetu. Znači, da odličnih situacijama, znači kada to nije stalna praksa, čovjek ima potrebno da sastavi namaze, da mu je dozvoljeno da sastavi namaze, kao što je ovaj slič, sličan slučaj umora i, i tako dalje. Nadam se da je odgovor na pitanje dovoljno dovoljno jasan i dovoljno pojašnjena vlazna na najbolje. E, imamo još nekoliko pitanja, pošto, pošto je odgovor na njih jako kratak. E. Na, na, na brzin ćemo i pročitati i odgovoriti inšala. Sljedeće pitan se Assalamu alaikum wa rahmetullahu wa barakatuhu alaikum salam wa rahmetullahu wa kaže dali li vredosan hadis koji se prenosi od poslanika sallallahu a sallam da je rekao ko nekrati brkove nije od nas. U koj nije problem da spomenite vano više detalje o ovoj predaj Allah vas nagradi nagradio džennetom. Uh, ovaj hadis men lem jehud min šaribihi felejse minne onaj ko ne uzme od svojih uh, brkova odnosno ko ne krati svoje brkove on nije od nas taj hadith bilježi ga uh, tirmizi u svom sunenu imam ahmed u svom usnedu uh, tirmizi kaže da je Hasan Sahih da je verodostojan uh, također bilježi ga Nesaj bilježi ga Ebu, uh, Ebu Jala, Taberani uh, Dijam Maqdisi itd. Uh, svi, uh, svi rivati se bilježi od, od ashaba Zaid ibn Erqama še ibe također u svom osanef obilježi hadis. Uglavnom, ovaj hadis vjerodostojeni su ga ocijenili uh, tirmizi, uh, ali sa vremeni čaka Ših Albani i Šuaj Barnaut, što je dovoljno, jel, uh, što se tiče ocjenu hadisa, da je hadis vjerodostojan, da je prihvatljiv i da, uh, i da se po njemu radi. Odnosno, značenje ovog hadisa je i ono što je došlo u drugim hadisima, što je pojašnjeno, jel, a to je, el uh, da je poslanik Svanskola naredio, na, na da uh, je, da se pušta brada, a da se krate brkove. Uh, pa tako je ovaj hadis, jer men ne mjeh od mišarbe, onaj ko ne uzme, onaj ko ne krati svoje brkove nije od nas, nači ne slijedi naš sunnet Nije na onome na čemu, na čemu nas uči naša vjera. Kad kaže nije od nas, ono ovaj se ne misli, nije musliman. nači uh, ne ne poznato li odel da je da ovaj pitam sovra islama neće zbog ovoga je l znači, nije to sunnet nije znači ko ostavi kraćenje brkova nije na na sunnetu e a, nije, znači, nije od nas znači, e, nije onaj koji slijedi propise ove vjere nego znači slijedi nešto mimo toga e, narod ovo gdje kada govorimo znači ne uzimamo od brkova med od brkova kao što je plašeno drugim hadisima ono što prelazi prelazi, znači, crtu usne. Znači, da se da krajati ono što pređe preko usana, a da, da tako se prenosi od nekih shava, da su puštane, da se brkovi mogu puštati u stranu, da idu. Znači, u dužinu da idu u stranu. Ali da ono što prelazi preko usana, da se to, znači, da je to ono što treba da su ne da se krati. Znači, nema smjeti da budu šak i deblje brkovi, da malo izrastu više, eh, ali da, da njihovo znači, njihov rast ide u stranu, a ono ono što prelazi preko, preko znači, linije one usa, gornje usne, da je to ono što u stvari treba kratiti, odnosno potkraćivati i rezati. Ova ja zna najbolje. Eh, sljedeće pitanje, kaže, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, alaikum, assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh, kaže, potumačili ste hadisu u kojem se govori o nagradi rat... ranog odlaska na džumu namaz, e, pošto se na, na drugom mesu rekli da drugi ezan, koji je osman radi Allahom nije novotarija, radi Allahom nije novotarija, zatim, zanima me da li e, završava i s opisivanjem oni koji klanjaju džuma namaz poslije prvog ili pak drugog ezana. Sozirimo da se u našim žajmjama ne uči taj ezan, naučili taj Ezan nač, e, na način da bi ljudi koji kasni na namaz bili pozvani, e, već se oba Ezan u prostorijama mešđida. Ponovit ću pitanje kada je da li Meliki e, predstavljaju opisivanje e, e, pristigli kanjača nakon prvog ili drugog Ezana lavasna gradija. E, Odgovorno pitanje je, je, je u samom u samom hadisu koji je spomenut jel, onaj hadis koji bilježe Buharajem muslim u kojem je spomenuto je da meleci da meleci bilježe on ima, odnosno hadis govori o vrijednosti, fadlo ranjenja na, na džumu namaz da meleci bilježe, znači onaj ko dođe u prvom satu pa ima kao da je kao da je jel, zaklao kurban te te vrijednosti pa onaj ko dođe u drugom satu trećem, četvom, petom, petom satu i onda kaže jel, da, haradžel, mami, kada Izađe imam kaže, onda Meleci, kada izađe imam i, po, i počne se Ezan ezan, Meleci, kaže, zatvaraj knjige i prestaju pisati. Budi u džemat. Znači. znači, taj hadis, kada je taj hadis izgovoren? Hadis izgovoren je uvijem poslanika, salala, osjeća ne moga izgovorio. A tada se učio jedan ezan. Tada se učio samo jedan ezan. Koji je ezan? Znači, ezan, kada imam izađe na minber, poselami prisutne i sjedne. I onda se uči ezan. To je jedan jedini ezan koji se učio za vrijeme džume. Nači Habis govori o tome, znači da meleci prestaju pisati, uh, sa pisivanja znači, dolaz doza Kristili kanjača. Nači, znači sa sa gledači zbog naših današnjih dana sa onim drugim ezanom. Nači prije prije samog početka govora i mama a da ovaj ovaj ezan drugi ili prvi koji se uči da je to došlo, da je, da je taj ezan uvede tek za vremena Osmana radijallahu anh. Nač, nakon što je prošlo više od 20 godina o smrti poslanika sallallahu alajhi wasalam, znači o, a, je taj ezan. Tako znači da da da se, o, o, da se prestanak pisanja pisanja meleka u stvari odnosi jel Na taj, na taj drugi ezan, e, sa kojim, e, nakon kojeg sam imam počinje da drži hudbu. Allah zna najbolje. E, sljedeći pitanje, kaže, selamu alaikum, u rahmetullahu wa barakatu, u alaikum, salamu, u rahmetullahu wa barakatu. Kaže, čuo sam na jednom predavanju da su učenjaci u suli fik, fikha podijelili sunet pet kategorija. Navadži, bat, mendu, haram i bahat. U Ukoliko ona predstavlja problem, da, da samo spomenite za svaku od ovih vrsta sunnjeta su hadis koji im ide u prilode vas Allah nagradi. Odgovorno pitanje je, je taj da u stvari svaka knjiga koja govori o propisima sa argument svaka znači fiska knjiga, čak i akideska knjiga koja govori sa, sa, pr, o propisima islamskim širijetskim argumentima je puna ovih primjera, jel? Odnosno svi šarijalski argumenti ukazuju na da je ili vađib, ili da je, da je mendub, odnosno mustehap, ili da je mekruh pokuđan, ili da je haram, ili da je mubah, odnosno da je mubah, da je dozvoljeno. Naci sve stvari oko nas, propisi, svi stvari oko nas od o, e, znači, i koje će se pojaviti do sudnih dana. Moraju da da da, da ulazi u jedan od ovih propisa. Naci nema te stvari, a oni kažu te stvari, znači, tog dela koji se radi do sudnih dana, koje će se raditi, bilo koje novo djelo, a da ne, a da nauđe među ovih jedan od ovih pet propisa. Ili je važi, idemo stehab, idemo metr, ili, je mustehab, ili, je mekru, ili je haram ili imam uba dozvoljena. Nači, uh, hadis od uh, hadisa u tom kontekstu je Nači na predtek, znači skoro svi hadiskog govore proporcional ulaze pod jedan od ovih propisa. Tako da nema potrebe znači to što su fatihi odnosno učinjaci su figa podijeli na u pet kategorija, ne iston podijeli zato što oni ne smi izmisliti nešto neki novi, nego to je samo znači to je samo čin činjen, činje kategorizacija ono što postoji u šerijatskim tekstovima. A takvih je primjera koliko hoćete, evo recimo primjer primjer harama Da, da je poslanik s.a.v. rekao u hadisu ko je mu tefeqa lehika rela jebule ne ehadokom filmaj daim ele zlika, niko od vas nikako ne mokri u stajaču vodi ovaj hadis ukazuje na zavrnu da je haram mokriti u, u stajaču vodi znači to je kon jasno konkretan primjer e, recimo, primjer nečeg što je dozvoljeno hadis koji da je prenosi u Velaj da da poslanik sada rekao u hiljat lana meditani vodemani e, dozvoljene su nam e, dvije strbine mrtve stvari i i e, dvije e, dva meso kojima ima krv i onda je naveo do kraja hadisa znači hadis kaže kaže u hiljat znači dozvoljeno znači, to ukazuje da je, da je mubah propis da je muba. E uh, takođe alhadis koji koji ih uh, koji uh, bilježi uh, imam Tirmizi, Ibn Madže i ostali. Uh, e Abu i tako dalje, kojemu da je došao jedan od poslanika sada rekao, kaže uh, govoreći o mački, kaže inna halaisat bi bi najas, inma hiya min atawafin alaykum, kaže, kaže, kaže, kaže, kaže uh, ona nije nečista, jer je ona ona koja ulazi čisto kod vas u vašim domovima o čemu govorio ovdje, da je dozvoljno da mačka ulazi u, da boravi u, u kućama, da oda, da u stvari ona nije nečista da da koji na ko je ona je divne dodirne da je, da je dozvoljeno i da ne predstavlja il neđaset. E, I ovakih primjera znači možemo navesti koliko koliko hoćemo koji ukazuju oh bracimo dokaza da je haram kada kada, kada se na ne kaže la teš bufi anite the da ne možete piti iz posuda koje su napravljene od zlata ili srebra šta ukazuje na zabranu korištenja takvih posuda recimo primjer za, za nešto što je mustahab uh, o hadith odbog reža djela onda je poslanik s.a.v. rekao le ulajene la šuqa ala ummeti le amertou hum vaki ma kulis vevdoin kaže da ne bi otešao svojme ummetu naredio bi ih naredio bi ih kaže da koriste misva kono su da čiste svoje zube jel, sa svakim abdestom urivajuću sa svakim namazom hadith vjerodostojan E, zašto je ovo mustahab? Zato što je došlo u hadisu, znači da ne bi otišao svome umetu, naredio je. Ali znači e, nije naredio, nego učinio to pohvalnim dijelom. I nema razlijednog krenjaka je to mustahab. I ovakvi primjer, jel, e, imamo koliko hoćemo, jel, e, da uglavnom svi propsi koji sve znam, daočko zove neki jedan od ovih pet propisa, e, odnosno ili je ili je mendobi, ili je ili haram, ili mubah jer je ovo je neka opća osnovna stvar kada musliman uči vjeru da uglavnom propise jel a, a, klasificira na osnovu ovih jel, ovih stvari je, ili je važno ili je mendo mekru haram ili ili mubah. Allahu zana najbiše pitanje kaže, assalamu, alaikum, alaikum, salamu, kaže da alaykum alejkum salam wa rahmetullahi wabarakatuh je imam Ebu Hanifa radijallahu anhu preferira svoj ičtihad nad poslanikovim sallallahu alajhi wasallam hadisom zanimame kakave stavovi ehli sunneta po ovom pitanju da vas Allah nagradi. Odgovor na pitanje e, prvo ovo je malo skakljivo pitanje i e, nije za, za priču e, u općanu priču među, među muslimanima koji nisu zučavali e, islamski znanosti i šerijet iz kog razloga? Zato što vi može pogrešno razumjeti, Jel... E, Naravno, konkretan odgovor, na, jasan odgovor na ovo pitanje je to da, da je Ebu Hanifar, eh, rahimahullah, da je, on, da je on svoj čtihad preferirao, ono se stavljao iznad hadisa, postanika sam, znači hadis, i on zna da taj hadis je I on kaže, moje mišljenje je iznad od toga što došlo u hadis, hadisu, onda on je bio učenjan, bi bio vrijedan da se spominje i, i, i trebao biti spominjan, pijel to loše po zlo. Uh, to je uh, smiješno i nesubisno da se pripiše ovom učenjakom. Uh, ono ima jedan, jedna druga stvar, a to je da se prenosi od nekih, uh, odnosno mnogih učenjaka hadisa, uh, da, da se dešava no, da, da u, u njihovim kontaktima sa Ebu Hanifom Da, da bi došli, oni rekli za određenu stvar, da je prenose i hadis od posljednika, sam da je rekao tako i tako, a Ebu Hanif bi u takvim situacijima rekao ja smatram ovako, ja postupam po tom pitanju ovako i ovako pa su premijeli oni u stvari da je, da, je, da je u tih stvarima jel, Ebu Hanife bio radi oprično ono što su oni prenosili hadisom međutim ovdje, ovdje, šta je u pitanju šta je u pitanju ovdje je riječ o tome da Ebu Hanife eh, je imao svoje znanje po pitanju hadisa i svoj, svoj način uzimanja hadisa koji su prenošeni do njeke i za mnoge hadise on ih lično nije prihvata imao stroge šarte po pitanju toga prihvatanja hadisa Jevo bio pravo, nije bio pravo to. Sa znači on te stvari kada ni kada dođe neki drugi ušenjak sličan njemu i kaže da je čuo čuo tog tog, tog da prenosi takadoga hadis kod tog je taj hadis vjerodostan je radi po njemu. Abu Hanifes smatrao da taj hadis ili ili ga ili smatra taj hadis je slab ili da taj hadis zbog drugih hadisa ima drugačiji propis ili da taj hadis jel se može tumačiti na drugačiji način. Znači, i, i neka čak četvrta, peta solucija. Uglavnom, jel, ne, ne prihvatljivo je da, da se moglo desiti da, da je Abu Hanife, da mu dođeš sa hadisom za koji on zna da je vjerodosan i ubijeđen je da je vjerodosan i da u hadise kaže jedno da je nešto haram ili halal, a da Abu Hanife kaže o sebe zbog spog nefsa i hira, da kaže suprotan propis tome, tu to je ne prihvatljivo da se pripiše Abu Hanifi i to je smiješno da se pripiše jednom normalnom učenjaku da tako radi. Jel? I da to je sliđenje straci, to nije znanje nešto nego to je, je uh, to je šetalnuk i tako nešto pripiše Buhanife je zaista je nesuvislo. a taj spor koji je imao je Buhanife sa sa učenjacima hadisa u neko vrijeme jel to je spor ima svoj jel ima svoju težinu ima svoj priču ima svoj uh, svoj rast i u u u tim stvarima, tim detaljima el onima ja ja mislim da ne treba govoriti javno međutim koji nisu učili šerijatske znanosti ili ili te detalje zašto su tako da zato što je Buharife odnosno Hanefski meze, ima drugačiji pristup prema uzimanju hadisa koji dolazi e, sa e, koji se šartu stavlo da se kada se prihvata odnosno kada se ne prihvata e, to, li su su pravi, to je da se oni budu pravo. koliko se praktično stvar znači izučavanja tog pitanja a ne da se automatski el optuži ili je Buharife bilo koji učinjaka da je da je u stvari jel on se izizao iznad hadisa da ne prihvatao hadise koji su za njega kod njega e, prihvatljiv hadis jel na kraju krajeva sa Abu Hanifel kod njega izvori šer je bio i Kur'an i vjerodostojan hadis i stav stavovi ashaba su u njih bil stavljani prije stavovi tabina stavio prije nego, nego, nego od, od učenjaka učinjaka koji su u njegovo vrijeme tako jel, da je smiješno da se to da se to pripiše Ebu Hanifi a zna najbolje ne bi ko toga dulje sledeći petnaka danas selam alejkum selam rahmetullahi kaže dali je izraz koji je uvriježen uh, međunarodom da za post ponedjeljka i četvrtka kaže kaže da je u stvari post child loop uh, ova dva mjeseca prije namazana ostvari uh, bidatorski čuo sam samo stvaro jednog data a sam sam smatrao da ovaj izraz od, uh, od islama da Allah da svako dobro uglavnom uh, odgovor na ovo pitanje uh, ima detalja na, na stranci pod mojim imenom Uh, koji govori svar, o čajlucima uh, o tome šta se pod tim podrazumijeva ima, koliko to ima osnova u šarijatu na koje se tu mjesece misli na koje se uh, dane posta misli na koje noći mu barek se misli tako dalje. znači detaljno ima odgovor tako da ne bi uh, da, dodatno, uh, da govorimo o tome kada već ima prisutno može se taj tekst naći među, među, među, među zadnjim posljednjim tekstima koji su objavljene strance Sljedeći pitanje kada Salam aliku alikom selam wa rahmetullahu i barikatu. Kaže kakav je propis spavanja okrenutih nogu prema kibli? Odefendija sam čuo da je taj postupak haram, ali me interesuje stav ehli sunneta po ovom pitanju. Do vas sada nagradu svakim dobrom. Odgovorno pitanje je sljedeći. Da nima nikakvi smetni prilikom spavanja gdje čovjek okrene svoje noge u pravcu kibli je u pitanju, Allah zna najbolji, Allah zna najbolji, jel e, nije prenešena nikakav šerijski tekst, niti kakva zabrana da prilikom spavanja, el gdje se okreću noge e, i da li e, se smiju ili ne smije, ili mekru, ili tome slično, okretiti u pravicu kibli. E, nego ono što je došlo u vjerodošljeni šarijeskim tekstovima o hadisima, vjerodošljeni hadisima, a to je da je mustehab, da je mustehab prilikom spavanja leći na desnu stranu na desnu stranu i staviti el ruku pod šaku da je to mustehab, a da u tim širskim tekstovima nije uopšte spomenuto jel da su noge okrenute prema kibli ili suprotno kibli ili ili bodaravno e, paralelno sa kiblom i tako dalje. Naći tako nešto nije došlo u, u hadisima. Nije poznato čak da ima uopšte čak i izmišljeni Tako da da se tvrdi da je to da je spavanje okrenute prema kibli da je to haram, e, nema nikakvog šerijskog dokumenta za tako nešto i e, to je jel, čudan stav i ne znam odakle je to mogao doći taj Efendija s takvim, s takvim govorom. E, čak jel, neki učenjaci na, e, kada su govorili jel, o našinu klanjanja čovjeka koji je bolestan. Znači čovjek koji je bolestan i leži i ne može drugačije klanjati osim leži na leđima. Islamski pravnici neki su uh, uh, na stavu, da, da, je, da je najbolji, najispravniji da se okreni tako što će usmjeriti sva stopala, znači svoje noge u u pravcu kibli. Zašto kaže? Tako kaže kada bi on ustao, kada bi imao glučnost da ustane, znači ustao bi i sta, uh, znači bio bi okrenut u pravcu kibli. Znači jer leže na leđima i okreni stopala prema noge prema kibli i kada bi znači, u takvom stanju ustao, znači, on bi bio okrenut prema kibli i kažu jel, da je ispravno da takva osoba u takvom stanju koja leže na leđima, da, da, da prilikom klanjanja namaza u takvom stanju da okrenu svoja stopala u pravcu kibli. A štvari... A, a, da u stvari jel to to okazuje, znači, da ako u takvom stanju jel kažu da isprana dokrin stopala prava prate i znači kako teko onda jel u stanju mimo klanjanja namaza da nema nikakve smetnje da čovjek jel, spava okrintu noge pranke ili bilo koju stranu znači do povratno pitanju nema određenih propisa al znači najbolje e, 15. pitanje kod mene ovdje ka, po redu. Kaže, salam alikum warahmetullahi wabarakatuhu, alikum selam warahmetullahi wabarakatuhu. Kaže, na jednom predavanju sam čuo da je Resulullah s.a. l.a. rekao, obilježavajte svoje svadbe u džamijama. Udarite u defove, uvada, udarajte u defove, neka se uči ilahije. Premio sam govor tog daje o potpunosti. E, možete li mi reći da li je ovaj propis tačan i kakav je ušte propis u ovom pitanju da vas nagradio? Hrvim. Uh, po pitanju ovo što se prenosi da je hadis, u stvari to uh, bilježi tirmizi u svom, u, u svom uh, sunenu. Uh, hadis odavije radijalahu anha poznati hadis, znači e'alinu e'alinu hadan nikah uh, razglasite e'alinu, uh, znači razglasite ovaj brak nikah i brak, kaže veđu aluhu, sadi, učinite ga u, me, činite ga, znači brak, sklapajte ga u mešćidima, wadribu alihi biddu fuf I kaže, i kaže, udarajte u defove, odnosno razneselite se, pjevajte sa defovima. E, za ovaj hadis kaže, e, Boisa, odnosno Tirmizi, kaže da je hadis e, e, ha, a, Garib Hasan. Znači da je, da je Garib, znači e, čudan je, ne obižan, nema drugi ribateka koji je podupira, ali je Hasan. Iako kaže, u njemu ima, kaže, Isa ibn Mejmunen Sari, kaže, e, kojih su ocjenjivali slabim u hadisu. <kuh> Međudim za ovaj hadis, mu um, hadisi kažu da je, da je ovaj dio hadisa, veđa aluhu, filme sađudi, i učinite to, sklapajte brak, sklapate brak u mešchidima da je taj dio hadisa taj dodatak iskaju se iz Buhari o Tirmizi sa ovim rivaj ovim di ovim znači dodatkom ontar hadisa sam dio drugi drugi na prenosi jer ovaj hadis je opće poznat jel an wadribo al bit biddufuf ili biddaf razglasite obavijestite znači, sklapanje braka i i u def odnosno pjevate sa defom Pa hadis opće poznati je, al većina uh, hadisa ga ocjenjuju prihvatljivim i da se može raditi po njemu i sa njim dokazuju je ono na što ukazuje. A ovaj koji je dodata je spominju Tirmizi, važi al u filmasa to je slabi, Šeha Albani ga ocjenio uh, taj dodatak slabim i ostali mu hadisi uh, su ga ocjenili slabim i zbog te slabosti je uh, taj hadis ne može biti dokaz za ono što, je, što o čem govorimo ovdje, al a to je da da je, je naši propisano steha da se sklapa da se sklapa brakovi u džamijama odnosno e, po tom pitanju ja sam detaljno pisao u jednom odgovoru e, znači imamo E, imamo znači, podijedno mišljenje učenjaka oko toga, jel, e, oko sklapanje braka unutar mešćida, pa jel, ono ko ga se vrati na taj tekst, e, ispravno, jel, da da ima širijeskog argumenta koji, koji je ukazuje da je mu stehab sklapanje braka unutar džamija mešćida, da je najviše što se može reći, da je to do da dozvoliti jel brak unutar mešhida narodno upoštujući sirijanske propise ne miješanje muškaraca i, i žena ne pjevanje unutar mešhida i ostali stvari jel? a da ono što a, što nas interesuje a to je znači da je to dozvoljeno, najviše što može veći, a da ona ko smatra da je to mustehab, da je to mustehab i da je, da je to vredniji, za tako nešto nema dokaza i za mnogi učinjaci kažu da je to inovatarija. Da ona ko smatra da treba stop tunter mešida, da je to mustehab stop tunt, da to, da je to islamski običaj, to je inovatarija jer to za tako nešto nema dokaza. Ela zna najbolje. Ako ga interes detalj po ovom pitanju, stavljaju učeniaka, može se vratiti na na jedan od odgovora po ovom pitanju. Uh, I time uh, sa, ovim, jel, sa ovim smo završili uh, večerašnje, odgovore, večerašnje odgovore na pitanje. Molim Allahi Žešanu da nam u Kabuli naše druženje, da nam poveća znanje u vjeri, da nas učini bogobojaznijim i, i bliži bliži onome čemu težimo, a to je Allahom za dođenetu Firdevusu. Molim Allahi Žešanu da pomogne našu braću muslimane, tako mu džahir, tako i obične ljude da pomognu u Siriji i na sve drugim mjestima gdje su gdje su potlačeni, gdje se ratuje nepravedno protiv njih. E, molim Allah Žešanu da, da primi e, poginule na ovom putu kao šehide. Molim Allah Žešanu e, da ovo vočerašnje naše druženje učini dokaz za nas, a ne protiv nas na sudnji danu. Svaneke Allahom wa behemdike, aškada in la ilaha ila ent, astakviruke, wa etubu ilike.